So Jó reggelt kívánok! Milyen tiszteltem? A tékozló gyerek megtér. Először beszélgetünk azóta, hogy nem vagy államtitkár legalábbis adásban. De szerintem azon kívül is. Jó reggelt. Miért tékozló? A gyerek az szimpatikus rendben van. Annak örülök, hogyha fiatalok érzel. Ennek a szimbolikáját most nem tudnám egészen. Hogy mondjam, van olyan, az embernek bevillan valami. A tékozó, Figyelj... Mérsékelten akarok ebben elmélyedni, különös tekintettel arra, hogy van másról, mit beszélnünk, de az az érzésem, hogy tese akkor. Akarsz... Nem, tese akarsz... Tehát, hogy mondjam, ehm... majd biztos egyszer lesz egy számvetés. Ez egy nagy kérdés, hogy az a négy év, ami így telt, az a te életedben tékozlás volt-e, vagy sem. Ez is benne van. Biztos rengeteget tanultam, hihetetlen tapasztalatokat szereztem, de ami a legfontosabb, hogy hogy ő, és ez biztos patetikusan hangzik, hogy tényleg szolgálhattam a hazámat. Tehát, hogy csak olyan dolgot tehettem, és ez nagy megtiszteltetés, ami, amiről az ember. Igen, de minőségileg más cirkuszi vagy a cirkuszművészeti központ vezetőjének lenni, és államtitkárnak lenni, az nem az oros műfaj. Egy másfajta fegyelmezettséget engedélyez, Művészemberként van egyfajta szabadsága az ember. Igen, jól, nagyon jól beszélsz, az egyik művészember, a másik nem. Evel szinte meg is válaszoltad azt a kérdést, ami a tékozdást illeti, ott nem művészember voltál, itt pedig művészember vagy alapvetően. Ez egy nagy különbség. Legyen így, így van. Ez így, ebből a szempontból igen. Könnyű volt-e visszatérni? É, igen. Igen, nagyon könnyű volt, hiszen uh, már a feladatot is úgy vállaltam, hogy ezzel a feltétellel. Oké, okay, rendben van, de hát... Miniszterelnök úr is uh, azt az ígéretet tette, hogy amikor lejárt ez a periódus, akkor utána visszamehetek a cirkuszba. Tehát ez úgy rendben volt. Mi van a nagy álmoddal, az új központtal? Hát azért most megálltak itt a beruházások az egész világban, tehát uh, óvatosabban merünk álmodni. Uh, először most becsukjuk az ajtót, hogy ne menjen ki a meleg. Tehát... Uh, Tudod, Fekete Péterrel beszélgetek, ebben. vagy Fekete Péter beszélget velem. Uh, maga a cirkusz, ahova visszatértél, milyen állapotban találtad? Különös tekintettel arra, hogy hát a cirkuszt azért alapvetően megtépázta sok minden más, de korábban a Covid. Hát először is soha nem hagytam ott a cirkusz, hiszen ez volt az alapfeltétel, hogy én a, az államtitkári pozíció mellett megtarthatom a Cirkusz feletti felügyeletet miniszteri biztosként folyamatosan felügyeltem, és hát olyan csoda kollégáim vannak, akik azt az én irányításom vagy az én mutatásom szerint, de, de fantasztikusan karba tartották. És itt belső karbatartásról, tartalmi karbatartásról beszélek, az elveknek a további teléről, annak a belső és tartalmi fejlődésnek a további teréről beszélek, amit megkezdtünk 8 évvel ezelőtt. Uh, ugye a beszélgetésünk uh, zseme arról fog szólni, hogy Budapeste rendezik meg az Ukráni Jaskrava Arena a nemzetközi gyermekcirkuszfesztivál, de még mielőtt erre kitérnénk, aztán ha rosszul ejtettem, akkor majd a te kiejtésedből kiderül, hogy hogyan kellett volna kiejteni. Azok a dokumentumok, amelyeket utolértem ennek kapcsán, és amelyek kapcsán én megkerestenek téged, az arról szól, hogy a társadalmi felelősségvállalása a fővárosi cirkusznak nem ezzel a január elejéi eseménnyel fog kezdődni gondolok Zánkára, és gondolok meg annyi más kezdeményezésre, amelyek már jóval korábban utat mutattak erre. Ugye a cirkusz az, az maga egy ilyen befogadó hely. Tehát a az teljesen természetes, mindenki számára, hogy itt bőrszínre, vallásra, nem identitásra, országból való érkezésre függetlenül egymás nyakába állnak az emberek. Egyik oldalon valaki elugrik, akkor a másik oldalon egy másik ember el fogja kapni, biztos, hogy elkapja, különben nem ugrana el a másik. És hogyha fölnézünk a kupolába, akkor látjuk, hogy egy fehér kéz fog egy fekete kezel. tehát Az egész szimbolikája a cirkusznak ilyen. Mindez fönt a levegőben, mindez eleme a Földtől, mindez legyőzve a gravitációt, mindez megvalósítva a csodát, amit az ember elképzel. Szóval a cirkus az egy ilyen világ. És akkor, amikor a háború kitörésekor megérkezett az első család egy ukrán rendszámú autóval a cirkus elé, és azt mondta, hogy tusoljunk le, akkor ez tök volt, hogy ők azért jönnek, mert tudják, hogy itt van egy olyan megálló, amelyik megálló nyitva van előttük. És amikor az első 120 gyerek megérkezett két artista iskolából, hogy lerombolták ott az épületeiket, és nincs hova menni. és akkor azt ők egy pár napig itt hadd maradjanak. abból aztán pár hét lett, abból pár hónap lett, és rosszabb egy éve itt él velünk egy csomó gyerek, akik ott alszanak, ott esznek, és ott gyakorolnak közöttünk. Kérjük. Amikor azt írod, vagy azt írja az erre felkent személy, hogy két műsorunk között menjünk el pár nap pihenőre már, mint hogy ez volt a dilemma, vagy pedig vállalja el a cirkusz ezt a fesztivált, akkor a szöveg arról szól, hogy a társulat összeült és megvitatta a kialakult helyzetet, magyarul, hogy nem egy személyben te döntöttél. Hogyan zajlott ez? Na, van egy ilyen nagyon furcsa vezetői értekedlet. Cukkolnak is érte a kollégáim, hogy egy ilyen pici intézményben, amelyben 150 ember dolgozik, 30-a az asztalára értekedletek hívjuk. Nem is vezetői ez, ez egy ilyen team megbeszélés. Minden héten tartunk ilyet, ahol, ahol én... Igyekszem elmondani, hogy mi történik velünk, igyekszem elmagyarázni, hogy mit miért csinálunk, hogy kell, hogy tudják az emberek, hogy nem mechanikusan végzünk el feladatokat, és megosztom velük a, a, a dilemmáimat. És ez egy komoly dilemma volt, mert a karácsonyi időszak a Cirkuszban a csúcsra járatás. Tényleg gigantikus mennyiségű túlóra, gigantikus mennyiségű többladat, és ezt mind azért tudjuk megcsinálni, mert azt mondjuk, hogy gyerek, ugye <coughs> jön a és utána elén alhattok, másodikán alhatok, harmadikán megölhettek a családot. Ez de szemben most azt kell mondanunk, hogy nincs esély, nem alhattok, próbálni kell, másodikán nincs saládölelés, neki kell nyitni. Oké, okay, nagy... de arról nem válaszoltál, hogy ilyenkor uh, szavazalás van, vagy milyen módon dől el, hogy akkor a cirkusz ezt vállalja? Hú, hát látom én a szemeket, hát látom én a, a, az arcokat, nem kellett e, e, írásos jegyzőkönybe szavazás. Nem is arra gondoltam, hogy írásos szavazás, hanem hogy... E, szavazás, nem, nem, nem, megbeszéljük, egyszerűen megbeszéljük, és, és... De a társulat meg ilyenség... volna, hogy arra kérjen, hogy ne legyen? Igen. Hát, előfordul ilyen, hogy, előfordul hogy hogy azt mondják, hogy figyelj, ez most sok törnök, itt nehezen fogjuk írni, most valamit csinálj és akkor végig gondoljuk, hogy külső ünnepet kell tartani, vagy be kell hívni három plusz embert, és és segítséggel. ilyen létezik. Ahogy olvasom, a két ünnep között, illetve az ünnepeken, egyedül 25-én lesz zárva a cirkusz. Az én gyerekkoromban volt ez a nagyon szép szokás, hogy hát vannak olyan munkahelyek, akkor, akkor dolgoznak, amikor mások pihennek. És a cirkusz is így ilyen hely, hogy amíg a Jézuska diszíti a fát, addig nekünk nyitva kell lenni, hogy a nagyi hova menjen el a gyerekkel. Az lehetetlenség, hogy pont a cirkusz csukjon be. És ez persze azzal jár, hogy minden munkatársunk egy picit majd ér oda a saját karácsonyi asztalához. Egy picit meg kell kérni a szomszédot, a nagyit, meg a házastársat, hogy segítsen be, mert neki munkája van. De ezt visszatelhet hoznunk ezt a tradíciót, és ezt is elpogatták a kollégáim. Na képzeld el, hogy ugyanazon az ülésen kértem meg ezt is, meg azt is, hogy másodikán fogadjuk be az Ukrán Fesztivált. Szóval jó terhes volt ez a megbeszélés, de... Ez mikor volt? Ez nem tegnap volt. Két héttel Ilyen rövid idő alatt fel lehet készülni Hát nem, de hát mégiscsak kell, Hát egy normális cirkuszi fesztiválra arra egy fél évig készülünk, tehát ez bombaként jött ez a kérés. Cirkusz mikor lesz legközelebb? Ez jövő februárban lesz, tehát ez egy lesz. lukas év. Válunk. Ott van egy év, mindig. Nem, ez az év az lukas volt. M mindig, hát nálunk mindig pár-atlan éven készül fesztivál, és ez, ez egy ez szabad év volt. Ugye arról van szó, hogy kint Ukrajnában, ez egy nagyon izgalmas, nagyon szép fesztivál, ahol a gyerekek mutathatják. Hány évesek a gyerekek? Készültek 8-tól 16-ig. Uh -huh. És ugye idén ez, ez elmaradt, tehát ugye nincs, nincs hely, nincs lehetőség háború van, és miután látták, hogy mi hogy fogadtuk be a 120 ukrán fiatalt, miután egy csomó itt van, aki ezen a fesztiválon részt vett volna, a hát praktikusan is logikus, hogy nekik nem kell elutazni, akkor hat tegyék a meg... A gyerekekkel együtt a... tanárok is érkeztek? Igen, igen, úgy van a csapat, hogy, hogy osztályfőnök van velük, tanár van velük, egy csomó szülőit itt van belük, ugye nagyon picik is vannak az itt élő gyerekek. De vannak olyanok, akik most kizárólag erre az eseményre jönnek majd Ukrajnából? Igen, tehát az alap az az, hogy az itt lévő gyerekek bemutatják a tudásukat, és egy ötven fős csapat érkezik Ukrajnából, akiket el kell szállásolni, akiket etetni kell, és akiknek próba lehetőséget kell adni, akiket a műsorszámban be kell világítani, be kell hangolni, össze kell rakni, és aztán törtődik a fejük. Ők mind ukránok? Mind ukránok, de hogy nemzetközi legyen a fesztivál, hívtunk egy svájci, egy ö, ö, olasz, piatalt, és itt van nálunk egy mexikói fantasztikus páros, őket is beraktuk a fesztiválba, és hát nem engedtem meg, hogy a magyarok ne lépsenekből, tehát legalább három magyar fiatalt is koronca szólítottan. Van még egy? Azt hiszem, hogy van. második és a Erreje után mindenki pihenni akar, nem gondolja, hogy pont akkor akarokat szép. Január másodikáról és harmadikáról van szó Mit látnak majd azok a nézők, akik oda elmennek, illetve ez a cirkuszfesztivál is úgy zajlik el, hogy aztán lesznek győztesek, második és harmadik helyezettek? Ez egy fehér-fekete verseny. Egymás után jönnek a számok, műsorvezető bemondja, hogy most ki fog következni, az az izguló fiatal pedig megmutatja, hogy az elmúlt egy évben mit tanul. Ki ki a produkciókat? Az ukrán partner, aki ennek a fesztiválnak... Tehát neked ebben nem volt beleszólásod? De volt, veleszkodásom volt, hiszen a magyarokat beletettem, meg a, a én környezetben lévő érték. Jó, de ami az ukránokat illeti, ők saját Nem. maguk voltak, Nem. mint hogyha otthon lennének. Igen. Ezt a fesztivált egyébként, ha nincsen háború, hol rendezik meg? Nyipróban, város, amelyik erről a fesztiválról is. Te ott járták korábban? Én nem, de az artista képzőintézet járt, és tavaly egy aranydíjat is hoztunk el, tehát volt egy erős kapcsolat ebben a tekinten. Hányan lépnek so? 30. 30, Harminc produkció. Milyen jellegűek, vagy milyen jellegűek azok, amelyek nem lesznek? Csoportszámból kevesebb van. Mindig szomorú vagyok, hogy, hogy az idő haladtával egyre nehezebb nagy csoportszámot összerakni. Szórószámú duettek lesznek, sok lebegőszám van, zsonglőr, akrobata állatszámunk nem lesz. De lesz, bocsánj, az egyik magyar fiú, aki egy lovas zsonglőr, úgyhogy mindenképpen pont az állat miatt kértem, hogy tegyük be a produkcióba. Um valójában az a levél, amelyet talán Olga Oblaszova a fesztivál igazgatója írt, az mit tartalmazott? Hát, hogy segíts, Péter, hogy te egy, azt mondják rólad, hogy te egy ilyen befogadó segítőpasi vagy, segíts, ezt szépen fogalmazták meg hivatalosan. Ukrajnában, anélkül, hogy neked ezt tudnod kellene, hány cirkusziskola van? 10-12 olyan komoly műhely van, ahol, ahol olyan artistákat képeznek, akik aztán a világ manézsában megállják a helyüket. És van egy nagy központi kievi iskola, amelyik meg a nagy állami iskola. is. akkor, amikor én azt szoktam mondani, hogy Magyarország az első öt között van a világban a terén, akkor ebben az első ötbe bizony ott vannak az ukránok, sőt, előttünk vannak az ukránok. Nekünk van mit tanulunk az ukrán cirkuszművészettől? Másodikán, harmadikán egyébként zárva lett volna a cirkusz? Így van Tehát a melyiket a kilenc közül akkor nem lett volna? Akkor éppen pihentek volna János Mester gyerekei a, Mert hogy egyébként a melyiket a kilenc közül, ahogy olvasom, még nem láttam, de látni fogom, nagy sikerrel megy ez a te rendezésed Elég fontosnak tartom, hogy utána ő beszélgessünk egyet, meg e, me, me, akár Akár Ahogy korábban is volt Így legyen igen, nyolcadikáig megy a produkció, és hát 10-nek nagyon kedves darabról van szó, pont itt az államtitkári tevékenységről kezdtünk-e beszélni meg a váltásról. Én ebbe a darabba belerendeztem mindent, ami az államtitkárból kikuszigazgatóbál visszavedlésnek a, a lelki eh, folyamat. És utána lesz a jégkirályság? A jégkirályság, hogy... és az is ukrán vonal, ott is az ukránokon segítünk, hiszen nincs munkájuk az ukrán művészeknek, és taklipakni megvettünk egy ukrán jégre bűt eh, Két hónapig ők vendégeskednek, mondják. A nézőközönség, ugye a cirkuszfesztiválon ott teljesen vegyes, de itt most ezen a Nemzetközi Gyermek elvileg, ha volna olyan, ki a célközönség? Ilyenkor a protokollal kiküldjük a, a, a meghívót, és nagyon érdekes, hogy a diplomáciai testület tagjai azok nagyon érdeklődnek. Már rögtön 10-12 nagykövet visszajelzett, hogy ő és a családja jön. Érdekes módon talán a nonverbalitása miatt a cilkusz rendkívül kedvelt a, a diplomáciai testület tagjai között. Aztán a, a protokoll többi részébe újságírók, művészemberek, színház iránt érdeklődők, azok ott vannak. És szerintem a nézőközönségnek a felét azt az, az ukrán kapcsolatok iránt érdeklődők, az ukrajnából itt élő, menekült családok fogják kitenni. A másik felét pedig a, a normál cirkusz közönség, a cirkusz szakmailag is közönség fogja kitenni. Hozzátartozók vagy jó lesznek Hát elutazni nem fognak tudni uh, Ukrajnából azoknak a gyerekeknek a szülei, akik itt fellépnek. Azok a szülők, akik uh, itt vannak, az itt élő gyerekek, azok nyilván nézik a saját gyereket. Ez egyszerre lesz egy szomorú és vidám esemény, bár lehet, hogy nem a szomorú és a vidám a legjobb szó, de most ez jutott az eszembe. Nem szomorkodunk. Uh, ők? Mi, tehát, hogy, hát hogy milyen jó, ők... tehát ők valószínűleg azért örülnének, hogy ott lennének a szülők és láthatnak. Értem, de milyen érdekes, hogy míg az itt élő menekül gyerekeknél látok szomorúságot néha, amikor nyomkodják a teleponyukat az udvar valamelyik sarkába, de abban a pillanatban, amikor a manés közelébe érnek, akkor eltűnik a szomorúság. Onnantól kezdve csillogó szemű, szárnyaló gyerekeket és tanárokat látok. Mi érdekes ez a kettősség? Ugye ott van a Baros Imre iskola, és itt tovább, és itt tovább a cirkusz. Utolsó kérdésként hadd tegyem fel, hogy semmilyen feszültséget nem az hogy olyan számú uh, artista palánta tűnt föl most ott a manésban, amilyen uh, számban egyébként nem szoktak jelen lenni a cirkuszban, illetve egyéb G helyeken. Gigantikus feszültséget okoz, hát nincs, nincs iskolánk, hát nincs helyünket pincékbe eldugott helyeken működik az artista képzőiskola. ez nagy adósságom. meg kell építenünk az artista képző intézetnek az új épületét, ahol a saját gyerekeink is normál körülmények között tudnak dolgozni, meg az ide érkező vendégek, akitől aztán mi tanulunk is normál körülmények között tudnak dolgozni. Most össze kell húzni magunkat, és meg kell osztanunk azt a nagyon kicsi időt, próbaidőt, ami van. Ez okoz szeszültséget, persze. Egyrészt örülök, hogy hallottálnak másrészt annak örök, hogy az a lelkesedés és az a. Cirkusz iránti elkötelezettség, ami korábban is benned volt, az egy cseppet se változott az elmúlt ö, években. Tehát ebben nem koptál meg. Hogy miben koptál meg, nem tudom, lehet, hogy semmiben, ebben biztos, hogy nem vagy a fülem megcsal. Találkozunk a cirkuszban, megcsal. Így van, kellemes karácsony ünnepeket és boldog új évet kívánok. Szervus. Szia. Fekete Pétert hallották a Főresi Cirkusz igazgatóját. Novracis Tibor, Veszfrényi polgár. Sok szeretettel köszöntöm ebben a szokatlan időpontban a Veszfrényi polgárt. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Azon gondolkodtam, hogy hogy változnak az idők, mert ugye volt olyan, amikor egy ilyen napon, amikor a kormányinfót a miniszterelnök tartja, akkor én önt végigkérdeztem volna arról, amiről ma nem fogom, hiszen sok szempontból megtanultam, sok szempontból pedig tudomásul vettem azt, hogy egyebek közt az a műfaj, amit mi ketten űzünk, ha személyesen találkozunk, akkor nem, mert ott nem műfajt űzünk, de itt a média nagy nyilvánossága előtt ennek van egy írott és iratlan protokolja, és annak nem feltétlen része az, hogy az ember, egy kvázi iskolatársának a produkcióját megítéltesse a másik által. Ezt többé-kevésbé jól látom, ugye? Igen, én úgy gondolom, igen. igen. Ezzel együtt hadd kérdezzel meg, hogy látta -e? Láttam, de közben intéztem ügyeket is, tehát ment, utána ugye kormányülés volt, figyeltem, amennyire ugyan, nagyjából követtem, de nem vagyok teljesen napra kész szó, szó, szó szerinti idézetekben két különböző iskola, ön ő, a ő, az osztályfőnök. Igen? Igen. Ár, miben a, a, a, hogy sajt a tartunk? Vagy? Nem a hozzáállásában. Aha, aha. Ez egy nagyon érdekes dolog. Um, Ugye én tettem már olyan ajánlatot, amikor éppen eh, annak volt a pillanata, bár nem fűztem hozzá különösebb reményt, hogy eh, azott esetben hogy írja meg a Fidesz Oral historiát és cserébe abba hagyom eh, azt a tevékenységet, amit folytatok, hiszen a kettőt egyszerűen nem lehet. De ez nem egy kérdés, ez egy megállapítás, és ha tetszik a tévedés kockázatával, de a tévedés minimális kockázatával. Eh, az az, hogy Hosszú időre kétharmaddal egy közép-kelet-európai ország neve Magyarország miniszterelnökének lenni, a sok szempontból, ami legalábbis Orbán Viktor személyét illeti, megcsontosítja a szónak abban az értelmében, hogy lesz egy olyan státuszkúja, amit egyébként maga teremtett magának, amit ő komolyabban vesz annál, mint amilyen mértékben én szeretném azt, hogy ő ezt komolyan vegyem. Uh -huh. És miután ez egy olyan felállás, ahogy ezt ön többször leírta, hogy a csapatkapitány rányomja a bélyegét akarva akaratlan a teljes csapatra, némileg az egész országra, ennek van jelentősége, hogy mekkora jelentősége, abban most nem vesznék el, de van jelentősége, és ha csak egy-ezen elemet emelhetnék ki az összes közül, akkor azt mondanám, hogy én, aki egy bot csinálta újságíró vagyok, hiszen egyáltalán nem készültem újságírónak a helykeresésem részeként, lettem újságíró, így ismerkedtem meg önnel, és így ismerkedtem meg Orbán Viktorral is, nincs különbség az ismerettségeimben e tekintetben, E, szóval abban az, hogy valaki azt mondja, hogy akkor nyilatkozik, ha van mondandója, arra azt tudom mondani, hogy ahogy az ember szereti a beszélő orvost, aki elmagyarázza, hogy az betegnek mi problémája van, ha nincs, akkor is, ha van, akkor is. E, Anélkül egy tiszteletlen lennék az osztályfőnökkel, e, e tekintetben, ami a saját szakmámat illeti, ha egyáltalán van szakmám, nem tudok szebben fogalmazni, mint hogy fordítva ül a lobon, hiszen nem arról van szó, hogy neki van-e mondani valója, hanem arról van szó, hogy vannak-e kérdések. Ő mondhatja azt arra a kérdést, hogy az lényegtelen, vagy ő nem abban látja az ország vezeténesének fő gondját, de hogy eleve úgy határozza meg, hogy ő akkor beszél, ha neki van mondandója, az egy olyan hozzáállás, amit én megcsontosodásnak neveztem. Értem. Ön nem ilyen. Azt hadd kérdezzem meg, hogy ugye a miketünk beszélgetésének az apropója a semmi más, mint hogy az a főt tojás, amit önnek el kell készítenie, annak a határideje kitolódott, és az volt a kérdés, hogy ha múlt héten beszélünk, akkor az még nem teljesen főt Beszélhetünk-e arról, hogy mindaz, ami az uniós pénzekkel kapcsolatos abban, ami az alapvető feladata volt, tehát nem azt mondom, hogy az összes, az lezárult, hiszen volt szó 18-áról, 19-éről újabb és újabb dolgok voltak. Hol tart most a főt tojás? Megfőtt gyakorlatilag. Tehát most az, az van hátra már, az egyik tojás megfőtt, ott már a szakács is megállapította, hogy, hogy ez egy főt tojás, ez a, a helyreállítási alap vonatkozásában. Nekem ez Paulo Gentiloni, olasz, Biztossal az Európai Bizottság, Olaszország által delegált tagjával kellett aláírnom ezt a megállapodást, és ez megtörtént. Ez hol volt? Az aláírás? Mm? Hát ez ilyen okmánycsere, tehát én Budapesten írtam alá, Á, értem, tehát, mm? ő pedig Brüsszelben mm? fogja aláírni, vagy a, írta alá, bocsánat. És a másik pedig, ha minden igaz, én úgy tudom, hogy a kohéziós pénzek vonatkozásában ma születik meg a bizottság végső döntése, amivel jóvá hagyják a, a, kohéziós megállap, a kohéziós program, bocsánat, az operatív programokat és, a, és az egésznek a keretében szolgáló partnerségi megállapodást amit ezt követően, hát most már valószínű, hogy januárban fogunk csak tudni aláírni, tekintettel arra, hogy az Európai Bizottság elvonult karácsonyi szabadságra. De Ennek megvan. formai jelentősége van, tartalmi nincs. Ennek már tartalmi jelentősége nincs, hiszen ez a, most az elfogadás határidejével lép életbe. Tehát ez azt is jelenti, azért mondom, hogy a szakács még ma, ha minden igaz, akkor rátekint a másik tojásra is, és azt mondja, hogy ez is megfő. Azért nagyon hálátlan dolog az, amit ön csinál, mert hogyha visszatérhetek a tegnapi kormányinfóra, erről a témakörről konkrétan alig hangzott el kérdés. Egy héttel ezelőtt, két héttel ezelőtt még forta levegő, most olyan, mintha a hó lepte volna be. De ez számomra a legnagyobb dicséret. Tehát ez azt mutatja, ha ez így van, és ez így marad, hogy jól végeztem a munkámat. Nekem az volt a feladatom, hogy pacifikáljak egy, egy elmérgesedett konfliktust. És ez úgy tűnik, hogy még nincs teljesen vége, és lesznek még januárban, azért szerintem január-februárban turbulenciák. De az, hogy most december végén nem arról szól minden, hogy, a navrac, hogy minek köszönhető, vagy ki a hibás azért, hogy nem jöttek létre a megállapodások, és pofozza egymást Brüsszel és Budapest, hanem, hanem nyugalomban, és van egy együttműködés, ezt... ezt Látja, én... ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy nyugalomban el vagy éppen nem, vagy nem, vagy nem a halkit, vagy csak a rádiós ennek következtében. Jó. Tűnik a helyzet az, hogy azt tapasztalhatta legalábbis ami az itthoni belpolitikát illeti, amit ugye elvileg nem különíthetnénk el az uniós politikától, hiszen azt mondta ön, és ebben teljesen igazabb volt, hogy az uniós politika és a hazai politika azok olyan mértékben érintkeznek, hogy az uniós politikáról külpolitikaként beszélni az dőresség. Jól beszélek? Jó. Azért azt tapasztalhatta, hogy lehetséges, hogy most éppen nyugalom van, de pártok és különböző orgánumok részéről volna igény az ellenkezőjére, akkor is, hogyha ezen a két megszáradt a tinta. Ez semmilyen vonatkozásban nem vitatja el azt, hogy a bizottságot vagy a parlamentet szívesen látnák sokan ágálni Magyarország ellen, nem formailag, hanem tartalmilag, mondván, hogy ők Magyarország kihelyezett parlamentjei a pártjai. Abszolút, így van. Igen, igen, igen. De hogy részletkérdéseket is feltegyek, amiben hát komolyan, tehát most ugye nem az ön szobájában vagyunk, arra hogyan került sor, hogy ön felajánlotta a szobáját mondván, hogy az egyetem zárva van, vagy hideg van? Az, az, egyetem, az egyetem téri épület, a jogikarnak az egyetem téri épülete december 5-től február végéig 5 fokra van csak felfűtve. Ez, ez no, hihetetlen, nekem el sem tudom képzelni, tehát én emlékszem, hogy, hogy hogyan zajlottak a vizsgák, az, hogy szénszünet van, az, tehát az, az egész elképesztő. Igen, a Kecskeméti utcai épületben lehet tartani jelenléti vizsgákat, de ott előre be kell jelentkezni, és foglalni kell helyett, természetesen ez egy túljelentkezés van. Másrészt pedig online vizsgákat lehet tartani. És engem a hallgatók még szeptemberben megkértek, hogyha lehet, akkor csináljak, a, vagy lehet, de azt szeptemberben, vagy októberben, tehát még az, a, a fél év elején, amikor ez világossá vált ezek lesznek a felvé, feltételek, akkor megkértek, hogyha tudok, akkor csináljak már valamit, hogy ne online vizsga legyen. E, Mennyire akkor... más hangulatú a vizsga így, mint hogyha a tanszék el lenne? <gül> ja, hogy, hogy mennyibe más a minisztériumban, mint a tanszék? Igen. E, várjon, mire teljésbé. mondta az hogy teljesen? A, a, a diákoknak nyilván... Ö, a teljesen te azt az online és a személyesre mondta? Azt arra mondta. Az evidens. Sem, az és a helyszínnek van az jelentősége? Megöli, megöli, a felső oktatást, az online oktatás megöli. A... Akkor is, hogyha az a jövő zenéje? Vagy az a jövő zenéje sose nem. lesz? Nem ez a jövő zenéje. Tehát nem, nem ez a jövő zenéje. A, meg lesz, ugyanúgy, ahogy a színházba is elmegy az ember, amellett, hogy van televíziója, vagy elmény moziban mellett, van televízió. Tehát lesz online felső oktatás is, de nem ez a jövő zenéje. Ez nyilvánvaló. Tehát a jövő zenéje az, az, azok az egyetemi oktatók, akiknek meg az anyagi körülmények majd lehetővé teszik, hogy ismét, ismét iskolát teremtsenek, kutatóik legyenek, hallgatóik legyenek, és ne csak arra rohanjanak vagy órát tartsanak, hanem bent tudnak lenni az egyetemen, kutatni tudnak. És az a jövő zenéje szerintem, én ebben még mindig hiszek, hogy ez lesz a az egyetem az annyira az európai civilizáció egyik oszlopa, akár, akár mit, és ne kezdjük el definiálni, hogy mit tartunk egyetemnek, mert akkor ez mindig kicsit egész vitát. De az egyetem, mint olyan életben, milyen hiszek az egyetem eszméjében. Na de visszatérve, szerintem a hallgatóknak az ez egy légkör, hogy a kell bemenni. Én emlékszem, nekem is kellett joghallgatóként annak idején bíróságra bemenni, vagy, vagy adott esetben azt hiszem a minisztériumban is vizsgáztam, ha jól emlékszem. És azért azt stresszes, mint amikor az ember a jól, jól ismert egy épületben, megy be az egyik szobába, és ott vizsgázik. Tehát nyilván nehezebb nekik, persze. Um, olvasom, puskázok, jó? Jó. A Szabad Európa úgy értesült, hogy az Európai Bizottság a tervek szerint szerdán, de legkésőbb csütörtökön elfogadja a magyar partnerségi megállapodást, és a hét magyar operatív programot kikötve ugyanakkor, hogy a szexuális kisebbség egy gyermekvédelmi törvényben korlátozott jogainak rendezéség, és a menekültügyi rendszert elmarasztaló bírósági ítélet végrehajtásáig Magyarország nem igényelhet vissza pénzt az EU-tól. E, tanár úr, ez nem e, két novum? Vagy nem két olyan dolog, amiről permanensen szó volt, de arról volt szó, hogy még sincs róluk szó? Vagy mi a helyzet? Elnézést. Ári... Tudom, hogy ilyet nem lehetek kérdezni a... vizsgán, de ez egy ilyen nagyon szabálytalan, anortodox vizsga. Én úgy tudom, ö... hogy hát ez ma, lesz, ma születik meg ez a döntés. Tegnap nem született meg. És én úgy tudom, hogy az igazságszolgáltatás függetlensége az, ami, ami szempontként, ami eddig is ismert volt, és szempontként megmarad, nevezetesen a március végéig, ahogyan az volt az előző döntésben is, hogy március végéig, ameddig nem oldjuk meg, vagy nem módosítjuk azokat a törvényeket, nem hozzuk meg azokat az új rendelkezéseket, amiket a bizottság szükségesnek tart, Addig, addig van a felfüggesztés, és addig nem férhetünk hozzá ezekhez a pénzekhez. Én ön ezekről a feltételekről nem tudom, amelyek egyébként kiégészülnek még azzal, hogy orvosolja az akadémiai szabadsággal kapcsolatos problémákat. Tehát, amit Gyévai Zoltán a Szabad Európánál tud, arról ön nem hallott? Nem, nem tudok róla. Nem tudok róla. Olvastam a cikket, de nem tudunk róla hivatalosan. Hát majd, majd meglátjuk a most Ma, mai döntést, meglátjuk. Magyarul, hogy akár holnap is beszélgethetnénk, ha lenne műsor. Hát igen. <gül> de ez nem agyrém? Már az, hogy nincs műsor volna. Nem, nem. Az, hogy, hogy ennek sosincs vége. De hát ez ilyen. Hát én ezt, de ezt mondtam most is, hogy... Jamás. Én ezt értem, de ön tulajdonképpen akkor mégse tud megnyugodni, mert hiába kerül én valamire egy, pont... Egy percig sem voltam ideges, tehát nyugodt maradtam végig. De ezt tudom, hát egy tárgyalás sorozat mindig ilyen. Tehát mi a politikától mindig az örök, a földi mennyország eljövetsedét várjuk. ez talán nem tudom, vagy ez idézte elő a kommunizmus, vagy ez úgy a kommunizmusnak a hagyatéka. De hát a politika az nem más, mint konfliktusok kezelésének rendszere. Tehát itt nincs, itt nincs olyan, hogy az emberek hátradőlnek, egymásra mosolyognak, és innentől kezdve mindenki az oroszlán a bárányjal, Együtt, hál, és, és. Jó, ha már itt tartunk, akkor e tekintetben egyébként abban, az, tehát ezt a periódust átölelve, ami, amióta ön politikus, ami egyébként nem olyan, tehát történelmi szemszögből nézve az egy elenyésző idő. Változott valami, vagy csak a külső szemlélő érzékel változás, miközben az az alapaksió, amit ön mond, az érvényesül, és annak a részletei mások, de maga a folyamat mindig egy és ugyanaz. A politikával kapcsolatban változott a politikai jellege? Igen. Ige, Nem, szerintem Ige. ez ugyanez. Ugyanez. A, bennünk van egy. Tehát ez nagyon érdekes. A demokrácia, az, ugye mindig úgy gondoljuk, hogy a demokrácia az emberek bevonásáról szól, és egyéb ilyen nemes eszméket szoktunk hozni. Hogyha, ha ha, ha hogy mondjam, a műszaki leírását nézzük a demokráciának, akkor az gyakorlatilag egy intézményesített konfliktus kezelés. Ugye azért, abból adódóan, hogy szólásszabadság van, hogy mindenki beleszólhat a folyamatokba. Mindenki. De ez egy fontos dolog, hogy intézményes konfliktus kezelés, vagy intézményes konfliktus gyártás. És kezelés. Szerintem nem gyártás, szerintem kezelés. Tehát a, ha megnézzük a hétköznapi életet, csak egy tömött buszt nézünk meg. A tömött buszon konfliktus gyártás folyik, vagy pedig az ott lévő emberek konflikt, az egymás közötti konfliktusokat kezelik. Hát arra azt tudom önnek mondani, nagyon jó a példa, a hány busz annyi szokás. Hát igen, nagyon nehéz ezt társadásítani. Nyilván vannak olyan helyzetek, ahol konfliktus gyártás van. De egy csomó olyan helyzet van, ahol egy... És ebből a szempontból szinte lényegtelen, hogy ez a három feltétel van-e vagy sem? Ez a három feltétel? Igen. Milyen? Melyik három feltétel? Szexuális kisebbségek jogait, ja. a Vitatott gyermekvédelmi törvényel összefüggésben végrehajtja az Európai Bíróság Magyar Menekülni rendszert egy évvel ezelőtt elmarasztaló ítéletét, orvosolja az akadémiai szabadsággal kapcsolatos problémákat. Hát ugye ez egyrészt, ezek nem kerültek elő a tárgyalások során. Másrészt pedig ezek a jellegűből adódóan mind a három olyan, ha jól értem, akkor ez egy-egy operatív programhoz kötődhet. De ez szerintem semmiképpen sem a. Az tehát én ezt nem tudom elképzelni, hogy emiatt az összes operatív programmal való hozzáférés, programhoz való hozzáféréssel gond lenne. Tehát ezeket lehet, hogy most már fel fogják vetni januárban, vagy nem tudom, a következő tárgyalások során, de egyrészt a gyermekvédelmi törvények kapcsolatban ugye az Európai Bizottság bírósághoz fordult, tehát jó lenne, hogy ő is megvárná, hogy a bíróság milyen döntést hoz, és akkor utána természetesen Magyarország vagy az Európai Bizottság attól függ, hogy a bíróság milyen döntést az végre fogja hajtani ezt a döntést, és új helyzetet fog eredményezni. A akadémiai szabadságnál pedig én nem találkoztam olyan, nem tudom, olyan, olyan kardinális kifogással, ami, ami azt mutatná, hogy itt az Európai Uniós pénzekhez valózzáférésnél gond lenne. Kezeltük, amit korábban akartak, ez összeférhetetlenségi nyilatkozatokat, és, és a többi, és a többi, nem, ezt nem tudom, majd megvárjuk. Formai vagy tartalmi jelentősége van annak, hogy amit a szabad Európa tud, az igaz-e vagy sem, függetlenül attól, hogy nem arról van szó, hogy ők hazugságot írnak, hanem az, hogy, hogy van egy intézményesített konfliktuskezelés. Szóval azért az ember azt feltételezné, hogy azért alapvetően, ha ő megy orvoshoz, vagy az autóját viszi szervizbe, szervizze válogatja, és orvosa válogatja, de azért alapvetően mégsem mondanak mást. A kérdés az, hogy ezzel a három ponttal kiegészülve az, amit a Szabad Európa tud, és ön nem, abban érdekes-e az, hogy a Szabad Európa honnan tudja azt, amit ön nem, vagy sem? Hát annyiban érdekes csak, hogy júniustól Körülbelül novemberig egy nagyon fegyelmezett információs politika volt az Európai Bizottság és, és mi közöttünk. Tehát tényleg a, éppen azért, hogy a, a bizalmi hangulatát megőrizzük a tárgyalásoknak, nem beszéltünk ki a tárgyalásokból, fogalmazunk úgy. És ugye volt ez az ominózus újságírói háttérbeszélgetés a bizottság szervezetben, amikor azóta viszont azt látom, hogy ömlik ki az információ. Ez, ez számomra mutathatnál azt is, hogy az Európai Bizottság rossz indulatú és az újságírókon keresztül tájékoztat minket, de számomra nem ezt jelenti, számomra azt jelenti, hogy, hogy ott valami intézményi szempontból nincs rendben. Tehát ott valami, valami megrecsent az Európai Bizottságon belül, és mostanra egyes emberek, érdekkörök, nem tudom, saját politikát csinálnak az Európai Bizottság politikáján belül. És ez, ez azért nem jó. Igen. Egy kívülállót ez megzavar? Hát csak egy kívülállót. Egy tárgyaló ember. Jó, csak azt, azt értsem meg, elolvasok. hogy... hogy... Régen volt ilyen vicc, hogy elolvasom névszabadságban, hogy akkor mi, mi történik velem. Tehát egy kicsit ez a hangulat most, hogy elolvassuk, hogy akkor milyen döntés születik rólunk. De ez az unió megítélését, a magyar kormány működését, miközben az emberek zöme nem ezzel foglalkozik, de én óhatatlan foglalkozom vele a foglalkozásom révén, úgy befolyásolja, ami nem szerencsés. Szerintem sem. Hát... Ugye az, hogy itt van egy intézményesített konfliktuskezelés, ebben egy alapvető szempont lenne az, amit ön nem említett, nekem viszont említenem kell, a bizalom kérdése. Így van, igen, igen, igen. Hát ugye ezért volt azért mondom, hogy a, addig a háttérbeszélgetésig a bizottság és a kormány között éppen ezért, hogy a bizalom épüljön, vagy nőjön, nem beszéltünk ki. Most azt látom, hogy azokonak azok erősebb pozíció a, pozícióban a bizottságon belül, akik nem akarják, hogy a magyar kormány és az európai bizottság között bizalmi kapcsolat legyen. Akár nem magas szinten, de akár egy, egy munkaképes munka szinten is. Tehát van nevezetesen vannak olyan emberek, akár az Európai Bizottságon belül is, akik nem érdekeltek abban, hogy a bizottság és Magyarország között legyen együttműködés, és ők most rombolni akarják azt, amit, amit elértünk az elmúlt fél évben. E, hát nyitok, nyitok egy szárnyvonalat, de nem fogok rajta közlekedni, csak szeretném megmutatni, hogy arra is megy vonat ennap a kormány elhangzott, de én is kérdeztem már ilyet öntől, sőt, is hosszú idő után, hogy. Annak van-e jelentősége, hogy olyan dolgokban kompromisszum kész és változtat a magyar kormány, ami egyébként a bizottsággal való tárgyalás nélkül nem jön létre, és ezzel kapcsolatban tegnap egy nagyon praktikus választ mondott az osztályfőnök, aki azt mondta, hogy nem változtatások történnek, hanem olyan elemeket építenek be, amely elemek egyébként korábban nem voltak, de mintán az ördög a részletekben lakik, az ember azért a néhány téma kapcsán látja azt, hogy azért itt nem egyszerűen erről van szó, hanem arról, hogy a folyamatokba azért ez belenyúl, nem egyszerűen arról van szó, hogy egy mellékkörülmény jön létre, amely az alapvető folyamatot nem befolyásolja, és e tekintetben azért mindaz, ami az elmúlt időben történt, annak a magyar létezésre való kihatásaitról, csak azért nem kérdezem, mert ahhoz még nagyon rövid idő telt el, azt mondani, hogy ezek külső elemek, amelyeket egyébként nyugodtan be lehet emelni, de nem arról van szó, hogy az itteni mechanizmuson változtatnak, az egy praktikus válasz, amelyel az ember megkerüli azt a kérdést, hogy egyébként ez a mechanizmus tényleg változni fog-e, vagy sem. Hát meg látjuk, hogy tényleg úgy van, hogy még nagyon rövid ideje mennek ezek a dolgok, még mondjuk az intenzitási hatóság is alig egy hónapja működik, és ezért ez nem csak attól függ, hogy hogyan működik egy ilyen intézmény, hogy milyen jogszabályok születnek róla, mi van a jogszabályok, mi a hatáskére, hanem az is, hogy azok az emberek, akik ott vannak, azok az emberek mennyire hogy milyen életet lehelnek magába az intézmények. Jó, csak ez egy nagyon fontos dolog a fékek is egyensúlyok esetében, hogy a fékek egyébként arra szolgálnak, hogy fékezzenek, vagy van az autóban hat fék, de ha ebbe benyomjuk, akkor nem történik semmi. Tehát nem az a kérdés, hogy van-e fék, hanem az a kérdés, hogy a fék az egyébként tud-e működni. E ennek a hatásáról pontosan akkor lehet majd beszámolni, is beszél, amikor a pudin próbálja az evés, az még nem jött el, de, de azért sokakat foglalkoztat ez, vagy ha sokakat nem, engem például igen. Ah, Igen. De meg... a fékek és egyensúlyok alapvetően elmeti rendszerekben, tehát az amerikai kontextusban értelmezhető, mi szoktuk használni persze parlamentáris rendszerekben is, de a fékek és egyensúlyok a, a brit parlamentarizmusban például, amire pedig annyira, annyira büszkék vagyunk, mint fékek és egyensúlyok rendszerére, jogszabályi szinten halig alig. Tehát ott a politikai kultúra az ami a fékek és egyensúlyok rendszerét fenntartja. De nagyon jó, hogy ezt mondtam, mert hogy volt egy beszélgetés, Eh, ahol idézik önt, nevezetesen egy félő, -e, hogy az Európai Unió becsúszhat az Egyesült Államok alá, és van öntel egy idézet, ezen felül a békét való együttműködésből egy utópiát célzó társadalom mérnökségé alakul át az Európai Unió, mondta ön. Uh -huh. Sajnos így, azt látom és ez, ez, ez az Európai Parlament a fő, a fő ágense, vagy a főképviselője, és aztán az Európai Bizottság itt megcsappant önbizalommal egyre inkább kezd egy, egy, ilyen, egy ilyen képnek a, a, az építőjévé válni. Uh, ami, ami azt mutatja, szerintem Dögol, Adenauer idejében elő nem fordulhatott volna az, hogy az Európai Bizottság Dögolt, aki rendeleti úton kormányzott az ötödik köztársaság első éveiben, tehát nem, nem akárhogy, rendeleti úton, dögott, mondjuk jogállamisági eljárást itt Dicsó, vagy Adenauer, akire mindenki panaszkodik, és a személyiség, hogy a CDU-ban egyszerűen minden minden döntént, döntést monopolizál. És, és erre lehet azt mondani, hogy az volt jó, és ami most van, az, az van rossz? Én azt gondolom, hogy amikor ennyire sok színű egy kontinens, politikai hagyományait tekintve, és kulturális hagyományait tekintve, és mint az európai, akkor, akkor itt most ezek a ezek a szerepők túlságosan előre szaladtak. Azt kérdezem öntől, hogy minek következménye az, hogy az Európai Parlamenttel elszaladt a ló? Követ, annak a következménye az Európai Parlament keresi a szerepét. Jó, de ahogy, ahogy ön elmondja, abból az következik, hogy ez a ló, ha nem is találta meg a szerepét, de sikerrel szalad, mert hogy a többiek szaladnak utána. Hogyne? Hát az Európai Parlament úgy kezdte a karrierjét, mint a nemzeti parlamentek delegációiból összeálló, egyébként csak tanácskozó szerv, aminek az égvilágon semmilyen döntéshozatói joga nem volt. És aztán mire jöttek az rá? 60-as évek elején elkezdték magukat Európai Parlamentnek nevezni, addig az Európai Gazdasági Közösség parlamenti közgyűlésen évre hallgattak. 60-as évek elején elkezdték magukat Európai Parlamentnek nevezni, a szerződések akkor sem nevezték még őt ennek, de szépen lassan mindenki átvette ezt. A 70-es évek elején megszerezték az első döntéshozatali jogot a költségvetés, uniós költségvetés vonatkozásában. Arra jöttek rá, hogy a közvélemény előtt, tehát a közvélemény számára, ha valamit úgy hívnak, hogy Európai Parlament, akkor az értelemszerűen úgy tűnik, mintha a saját tagállamuk parlamentje, tehát egy hangsúlyos és fajsúlyos szervezetnek. Valójában az Európai Parlament esetében egészen a Lisszaboni szerződésig. Erről, erről egyáltalán nem volt szó. A Lisszaboni szerződés óta is csak, tehát a 2009 eh, óta is csak, eh, feltételekkel, hiszen most már van döntéshozói joga az Európai Parlamentnek, de ez társ döntéshozó, tehát tanácsal együtt tud csak döntést hozni. Nem kezdeményezhet például jogszabály. Ez ennyi olyan, olyan... Mi múlik, hogy ebben is legyen változás? Hát azon múlik, hogy a tagállamok úgy döntenek el, hogy annak -e, nekik. vagy. De az Európai, Parlament, az Európai Parlament tud annyira heveskedni elnézést a kifejezésért, hogy ezt elérje? Hát a csúcsjelölti rendszer elérte egyszer 2014-ben, az ő bizonyos kandidátrendszer, az EU-szlengben, ugye ezt így hívják, ezt az Európai Parlament úgy érte el, hogy a, az Európai Parlamenti választáson győztes párt listájának vezetője legyen az Európai Bizottság következő elnöke, hogy a szerződések nem így szólnak. Tehát a szerződések, az, az, az Európai Unió működését szabályozó szerződés azt mondja, hogy az Európai Bizottság elnökét, az Európai Tanács, tehát a tagállami állam és kormányfők jelölik, és az Európai Parlament szavaz róla. Ehhez képest az Európai Parlamentnek sikerült azt elérnie, hogy az Európai Tanács 14-ben gyakorlatilag lemondott a jelölési jogáról, és azt jelölte, akit az Európai Parlamenti választáson a, hát mondjuk úgyhogy választott, de nem a választott, mert valójában volt egy lista vezető, akire, Jean-Claude Juncker volt, volt akire Luxemburgban szavaztak, a Magyarországon nem szavaztak rá a Magyarországon. De ezt el tudta érni az Európai Parlament? Hát igen, az Európai Parlament nagyon sok mindent el tud érni, ami nincs a jogszabályban számára. Megállapítva a média használata révén, illetve annak révén, hogy arra hivatkozik, hogy ő az európai polgárok egyetlen közvetlen képviseleti szerve. Most nagyjából úgy járunk, mintha azt mondanám, hogy Párizsra, New Yorkra és Washingtonra marad fél-fél perc, de hát ez ugye a műfajból fakad, bár gyűlölemok, azt mondják a riportaladnak hogy már csak egy perce van, mert hát ne, ne legyen egy perc, akkor beszélj meg a szerkesztővel, hogy több perce van. De nem akarom, itt ugye az ön ideje a drága, itt tudnék még napesték beszélgetni önnel. Azt kérdezem öntől, hogy itt van előttem az Európai Bizottság sajtóközleménye, a Média Szabadságról szóró Európai jogszabály a Bizottság új szabályokat javasol a média pluralizmus és függetlenség védelmére az EU-ban. Ez ugye egy hónapokkal ezelőtti jogszabálytervezet, amelyet folyamatosan lebegtetnek, és amelyek kapcsolatban ugye a kétségek azok, hogy Vajon ez nem belső ország, tehát minden országnak a saját hatásköre, miközben ezt a jogszabályt mégis a bizottság létrehozta? Ez valamikor ennek a felhője eléri Magyarországot vagy a tagállamokat, vagy ezzel mi a helyzet? Ez egy jó kérdés, ez egy jó kérdés. szerintem biztos, és hasonló. Én nekem hasonló definíciós problémáim vannak, mint a jogállamisággal kapcsolatban. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy egy svéd és egy bolgár ugyanazt érti médiaszabadságot, mint ahogy jogállamisággal. Jó, itt hosszú leírások vannak. Minek a függvénye az, hogy ez egyébként eléri az országhatárt? Minek a függvénye? De azt tudom mondani, az, európai, az európai politikai konstellációnak, vagy európai belpolitikai konstellációnak a függvény. Jó, de ez egy, egy olyan vál... pisztoly, mint a, a színpadon, amit hogyha egyszer ez ott van, akkor első vagy létezik. El... Igen. Igen. Igen, szerintem ezért kell nekünk odafigyelni, nem csak viharos időkben Brüsszelre. Tehát ez az, ami, ugye, ami már sokszor beszéltünk erről, hogy, hogy mi mind a mai napig ilyen Deus Ex machina kezeljük Brüsszel, időnként lecsap, és akkor el kell kezdenünk huszárosan védekezni. Pedig valójában. Brüsszel inkább olyan kezd lenni, mint, a, mint az időjárás, a klíma. Tehát itt van körülöttünk állandóan, de az időjárás nem tudja... De arra válaszolja, hogy legyen szélyes, hogy Brüsszel mi vagyunk, vagy Brüsszel nem mi vagyunk? Brüsszel mi vagyunk? Hát mi is vagyunk. Hát igen, mi is. Tehát, mi de, mi is jó, tehát olyan, hogy Brüsszel, akik egyébként nem mi vagyunk, olyan nincs. Hát abban az esetben van, ha mi nem, ha mi nem veszünk részt Brüsszelben, ha mi nem megyünk el Brüsszelben, akkor, Brüsszelben, akkor amikor amikor éppen Brüsszelben nem történik semmit, Tehát ott kell lenni, mert... Hát minden... erről van szó, tehát rajtunk múlik az, hogy mi vagyunk-e Brüsszel, mert egyébként így. az hivatkozási alapnak jó, hogy Brüsszel meg Moszkva, de amíg Moszkvában tényleg nem voltunk jelen, Brüsszelben jelen vagyunk. Így van, így van. E, e, a, el. a másik kérdés az az, hogy hetekkel ezelőtt írta a Facebookon, hogy fontos kérdésekben döntöttünk, az őszi ülészek utolsó szavazásán többek között az általunk benyújtott bürokrácia csökkentés, jogharmonizációval összefüggő törvénymódosítások is elfogadta az országgyűlés. Ami az egészségügyel kapcsolatos döntést illeti, különös tekintettel annak a következményeire, e, azt mennyire kíséri figyelemmel függetle attól, hogy nem az ön szakterülete. De a választókerületemet érinti, a választókerületemben az egészségügy hangsúlyos téma, itt volt ugye egy tapocai kórház, de amely, amely rövidesen a sátorája új helyi polgármestert lehet majd hallani, aki magából Igen. kikelve beszélt. Igen, mert, hogy hát, mert valójában én azt érzékelem, hogy kevés az orvos, és olyan döntéseket hoz a kormány, amivel egyébként ezt megpróbálja kompenzálni, de láthatom, hogy ez kompenzálhatatlan. Ugyanakkor ezt ebben a formában nem mondják ki. Meglátjuk. Mi bízunk abban, hogy kompenzálható a harmadik kérdés pedig, és ezzel zárai, zárom soraimat, de mondom, ezek New Yorkok vagy Budapestek, tehát fél percet rájuk áldozni az egyszerre fényűzés, de ugyanakkor kihagyni sem lehet, hogy ön akarja -e bármilyen vonatkozásban is megemlíteni azt, ami az akadémia megnyilvánulása, és nem az, amit az akadémiára a miniszterelnök mondott, hanem, amit az akadémiára mondott a tanárok visszavételét tekintve. Beleért, hogy önt foglalkoztatja egyáltalán, hogy vajon az akadémia Brüsszel egy ez most egy teljesen copyright fiala, vagy vajon miért mond olyat az, az akadémia, amit egyébként a meglehetősen óvatos akadémia azért ritkán szokott mondani, mármint a tekintetben, hogy ilyen kijelentéseket tegyem. Ez utóbbi, tehát én, én nem minősíteném sem az akadémia, mondatait, sem a miniszterel mondatait, sem a lépéseket, amik történtek, de én ezen gondolkoztam, hogy egyébként a Magyar Tudományos Akadémia mint olyan, egyébként, mint köztestület, e, itt miért érezte e szükségesnek, hogy megszólaljon? Ha megszólalt, akkor miért, miért, miért ez? Tehát az ő is, tehát a, a, a, a, a, a Tudományos akadémiában nálam ezerszer okosabb emberek vesztek a Tudományos Akadémia munkájában, azt ők is tudják, hogy egy állam nem úgy működik, hogy van egy jogszabály, amit megszegnek, és ez alapján eljárnak, és megbüntetik a, a jogszabályt, megszegőket, akkor utána pedig ezeket vissza lesz. Nem, nem értem, nem értem az a tudományzsak kijelentését, de most nem rosszaló értelemben nem értem, hanem a logikáját nem értem, és azt mondta, hogy mit akartak elérni vele. De nem ezt akarták elérni vele hogy tehát nem gondolták, azt mondom, hogy nem gondolták, hogy vissza fogja venni a kormány a, a tanárokat, akkor ez így nem, nem hangzik jó indulatúan. De a fogalmadunk, hogy nem remélték azt, hogy hogy valaki a homokára csap, mondjuk Pintér Sándor, és azt fogja mondani, hogy tényleg ez milyen jó ötlet, akkor a tanárokat. És az utolsó nagyvárosonvel kapcsolatban kérdezek, és nem lesz több, az pedig az, hogy a magyar bírósági végrehajtói karnak a közgyűlése az egy olyan dolog, ahol egyébként a kormányzat legfebb sajnálkozhat egy döntés elmaradása miatt, mert egyébként semmilyen módon e, e, nincs köze ahhoz, ami ott zajlik? Szerintem igen. Tehát nyilván lehet nem tudom, lehet, hogy lehet, lehettek volna informális eszközök, hogy hogyan, meg e, hogyan befolyássák, hogy nem tudom, de ez a testi, ez semmit az ennél. Ez egy független És hazudtam, mert egy utolsó kérdés van. Abban, amiről ön beszélt, hogy szóltam a a politika, a konfliktus kezelések? Egyen, konfliktus konfliktus okay. azt árulja el nekem, hogyha a kejfejelentsenek egy kérdése lehet e tekintetben, Ebben hol játszik szerepet, ha egyáltalán szerepet játszik a morál? A morál? A morál mindenhol szerepet játszik, nem? Hát annyit játszik szerepet, amennyit a az üzleti életben, amennyit a kulturális életben, politikában is pontani szerepet. És ki határozza meg a mértékét? Az erősebb? Remélem senki. <gül> fő, nem, fő ezt megvettem. A... Ezt megvettem. I, I, innen fogjuk folytatni. Nagyon kellemes karácsony ünnepeket és boldog új évet kívánok. Viszont. A szeptember 16-ai héten leszünk először annak a péntekére. Január, nem? Eh, rosszul mondtam, igen, január. Január. Hét. Köszönöm. Január 16, igen. Köszönöm. Mármint azon a héten, az, az hétfő. Viszont Igen, viszont Dolgozunk. Köszöntöm Önneket ezen a rendkívüli sajtótájékoztatón, mely az Erzsébet Kórház előtt kerül megtartásra. Nem véletlen a helyszín. Péter. Bizonyára többen olvasták Látják, azt a közben, amit a kórház kiadott. De nem hallják A Arra vonatkozóan, hogy a Erzsébet Kórházban a hétvégén ügyeletek nem lesznek. Ez nem az első eset, sajnos az elmúlt másfél-két évben, amikor úgy érzem, hogy a mi kórházunk a megyei kórház vezetésének a gyerekem. Nem az első eset, hogy leveleket írok, hogy időpontokat egyeztetek, ivéleket küldök és személyesen találkozok az országos korrázi főigazgatósággal, hogy keresem államtitkár urat, keresem Pintér miniszter urat, annak érdekében, hogy ezen a helyzeten változtassunk. Akkor, amikor minket megválasztom a képviselőnek vagy polgármesternek, akkor azt is feladatul kapjuk, hogy az ittől emberek érdekeit képviseljük. Például az egészségügyi szolgáltatások terén. Én nem gondolom, hogy az a járható út, hogy egy, egy sebészeti, vagy egy traumatológiai, vagy egy ö, ö, szülészet eset, ö, helyzet esetében ö, Iskolcra kell utaztatni a beteget. Hiszen itt van a kórház, igaz, mi 85 kilométerre vagyunk a megyei kórháztól, és van olyan település a ellátási területen belül a kórháznak, amelyik pedig 130 kilométerre. Milyen esélyekkel indul neki az, aki... Másfél óra múlva ér be a kórházba, ahhoz képest, aki negyed óra, húsz perc alatt teheti ezt meg. Mi Magyarországon élünk, bár a határ szélén nem vagyunk másodrendű állampolgárok. Az elmúlt időszakban nagyon sok olyan közép- és felsővezető hagyta itt az elzsébet kórházat, akik nem tudták elviselni azt a koncentrációt, azt a centralizációt, ami az egészségügyi ellátás hátterében van, például a gazdasági helyzet önállóságának a felszámolását. Tíz éve annak, hogy az Elzsébet Kórház a fenntartását elvették az önkormányzatunktól, nem erültem neki. Szerintem sokan mások is hasonlóképpen voltak, mert ha mi vagyunk a fenntartók, akkor ez a helyzet most biztos, hogy nem áll elő. Rengeteg fejlesztést végeztünk abban az időben is, mikor hozzánk tartozott az intézmény, és még azután is. Hiszen most éppen az Egészségház mondjuk így felújítása van, energetikai korszerűsítése van folyamatban. De nem olyan régen az Északi Pavilon felújítás és megtörtént átadásra került. Előtte a Központi blok és a pszichiátria is megújult, tehát mi jó gazdái voltunk, és most is gazdának érezzük magunkat, Sántorajó új hely lakói, polgárai, illetve az önkormányzata. Nekem jogom és egyben kötelességem is, hogy figyelmeztessem a, az illetékeseket, az érintetteket, hogy nem vagyunk másodrangú állampolgárok és az egészséghez, a gyógyuláshoz való jogunk ugyanúgy megillet minket, mint bárki más ebben az országban. Egyet tudok, ez a helyzet elfogadhatatlan az én számomra is, és mindenkinek a számára, aki ebben a térségben él, aki ebben a városban él. Két lehetőség van. Az egyik, hogy vagy nem foglalkoznak a kérdésre, vagy alkalmatlan az, akinek dolga lenne ez. Nem firtatom én ezt, hiszen van mit söpörni a megyei kórház vezetésének a saját házatáján. Van olyan lehetőség a kórháznak, hogy önként, önkéntes ügyelet, önkéntes munkavállalás az ügyeleti, megengedett, megengedett ügyeleti ö, szám fölött is. Ahogy eddig el tudta látni a nőgyógyászat, a, a, a szülészet nőgyógyászat, a, a betegeket, illetve a várandós édesanyákat, így erre most is meg lenne a lehetőség, hogy ez meg lenne a hozzájárulás. De én úgy látom, hogy nem ez a cél, hanem valami egészen más. Nagyon sajnálom egy 80 ezeres választókörzet, egy 80 ezeres kórházi ellátókörzet kapcsán is, másrészt pedig azon dolgozók okán, akik lelkismeretesen, becsületesen Tisztességesen végzik a munkájukat ebben a kórházban, az ágy mellett dolgozók, az asszisztencia a technikai dolgozók, az orvosok, és mindenki más, aki a hátán viszi a kórházat évek vagy évtizedek óta. Miattuk is mondom azt, hogy ebből elég volt. Egyenragú partnereknek kell kezelni azokat, akik ebben a kórházban dolgoznak, oda kell figyelni rájuk, a hang nem olyan legyen, a stílus olyan legyen, ami elfogadható egy munkavállaló számára, és a megbecsülés is, mert ezek az emberek a mi életünkért adott esetben vállalják a felelősséget. Nem fogadjuk el azt, hogy visszafogás jellemző most már a szülészet esetében is, mert van lehetőség egy irányító kórház, megyei irányító kórház esetében arra, hogy orvosokat tudjon küldeni adott esetben, a, ahol kevés orvos áll rendelkezésre, mint ahogy visszafelé is igaz volt ez, amikor innen uh, hívták uh, fel rendelni a, az orvosokat, sőt még, ha jól tudom, beteg ápolókat is, amikor a szükség úgy kívánta a Megyély Kórházhoz uh, küldtek föl. Én uh, ezzel is egyetértek, segíteni kell egymáson, de mostanában ezt a segítséget nem érzem. Ezért felszólítom és kérem a megyei Kórház vezetését, gondolját. Az eddigi kapcsolat és viszony hibáit, és ezeket próbálja meg minél hamarabb kiavítani. Szamosvegyi Pétert hallották, sáturálja új hely Fideszes polgármesterét. A menetrendben itt Szabó Tamás volt feltüntetve, a Mária Rádió alapító elnöke, a vele való beszélgetés azért marad el, mert ha jót nem tudtam tenni a Mária Rádiónak, rosszat nem akartam, különösen karácsony előtt, a témára könnyen lehetséges, hogy január második felében még visszatérek. 061 20 12 az elérhetőségem, és ha hívnak, akkor beszélgetek önökkel, ha nem, akkor néhány gondolatot megfogalmaznék. A tenepi kormányi egyértelműen megmutatta azt, hogy a kejfej ma már egy másik légkörben zajlik, mint ahogy az 2000-ben, amikor elkezdődött volt. Az egyenes beszédben megszólaló Hongáborral a teljes mértében egyetértettem, mint ilyen ivaröt talanított, sült halak ültek a Újságírók tegnap a kormányinfón, ami nem abból adódott, hogy megbolondultak volna, hanem egész egyszerűen ma olyan a légkör, a helyzet, nem tudom micsoda, ahol egy kormányinfói zajlik. Beleértve, hogy valaki azt mondja, hogy ha van mondani valója, akkor majd elmondja. Mert ugye egyébként a revolver újságíró kérdéseire nem válaszol. Ha pedig válaszol, hát abban sincs feltétlenül köszönet. 2010 óta nagyjából ez zajlik, és bár csak ez zajlana, hiszen egyébként ami ennél fontosabb, Számos Folgyi Péter Facebookos megnyilvánulását nem véletletettem a közzé a Kejfe Jancsi és a jövő évben 2023-ban részt a stáb segítségében, részint tőlük teljesen függetlenül, meglehetősen sok kép és hanganyagot szeretnék közétenni, amelyek valamit mutatnak abból az országból, ahol élünk vagy abból a világból, ahol élünk, az szélesebb kontextus. Ki hogyan reagál erre, mindenki eldönti maga. Korábban a betelefonálásoknak valószínűleg azért is volt nagyobb jelentőségük, vagy azért is volt nagyobb számban telefon, mert az emberek a beleszólásukat a hétköznapi életükben nagyobb mértékben érték meg, mint most, ahol egyébként nem olyan mértékben kiszolgáltatottak, mint hiszik, de a csalódás, Uh, részint az időtlen reménytelenség, erre veszi őket rá. Ez a csikint akarva akaratlan, tetszik, nem tetszik, alkalmazkodik, de nem azzal, hogy feltartja a kezét. Pénzre azért van szükség, hogy ezeket a fejlesztéseket meg lehet tenni, tehát továbbra is várom azt, kilás stratégiai lehetőséget a kejfejancsúban, és ezért megengedheti magának természetesen a beleszólás lehetőségével, annak mértékéről egyeztetünk. Továbbra is várom a jelentkezést dörö.fiolajjanoskukac.gmail.com és várom azokat az embereket, akik pedig jelentkeznek arra, hogy beszélgessenek velem arról, ami aznap történt vagy nem történt velük. Név telefonszám dörö.fiolajjanoskukac.gmail.com 8 óra 20 perc van van kerek 11 percük arra, amit akarnak, beleértve, hogy hallgassunk. Ebben az évben ez az utolsó kejfe Jövőre január 17-én kedden jelentkezik először, hozzátévik minden nap kísérleti, műsor, a mindennap utolsó adás, mindennap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. Figyelek a valamire. mire! 23 Mindig hívogat a lehetőség, hogy még egy beszélgetés, meg még egy periódust hozzárakjak a műsorhoz. Ma nagy valószínűséggel 99,9 ,9, 9 óra 3 perckor a kis Amrussal folytatott beszélgetéssel ér a Kejfejancsi, aki tehát meg akar szólalni, most tegye, vagy hallgassa örökre, vagy legalábbis ami a 2022-es évet illeti. 061-23-88-12. vagyok. A kis való beszélgetését azt szeretném megkérdezni, és felmetni esetleg nála megkérdezni, hogy miután megmondta, akkor egyértelműen ezt a 6 milliárdot akarodják oda, hogyha a gépjármű forgalmat visszaengedik a kláncidra, akkor mit terveznek megszavaztatni, vagy jó ezt taktikailag szerint? Erről már a múlt héten volt szó, most itt van nálam egyébként már a nálam is a fővárosi közfejlesztések tanácsának az erre vonatkozó dokumentum, ez a múlt héten is szó volt, ő azt mondta, hogy erről nincs szó, ez valami olyan értelmezés, amit az akkori megállapodás nem tartalmazott. Értem, köszönöm, múlt héttől lemaradtam. 061 253 88 061 88 12 Nincs baj azzal, hogy kevesebbet telefonálnak, de a kejfélancsi nem engedheti meg magának azt, hogy ez ne alkalmazkodjon. Nincs arról szó, hogy a kejfélancsi megszünteti a telefonálás lehetőségét, de jelentősen csökkenti annak érdekében, hogy a holt idő, ami egyébként nem feltétlenül volt idő, hiszen e, ezt egyébként e, lehet úgy is értelmezni, hogy milyen jó, hogy David Bowie szólhat, de fogok én majd találni arra lehetőséget, hogy szóljon David Bowie, miközben nem fogom azt mondani, hogy beszélgessünk. Um, lelkem én természetesen kárhoztatom önöket ezért, de békében vagyok. Békében akkor nem lennék alapvetően, hogyha magam úgy gondolnám, hogy nekem nincs dolgom. Azt a teret ugyanakkor, amit önök így szabadó hagynak, a kelyfejöntség kénytelen, kelletlen ki fogja tölteni. Így aztán a betelefonálások lehetősége drasztikusan változik 2023-tól. Szamos vagy, Péter nem szólalhat meg önök helyett. Fia János nem szólalhat meg önök helyett. 061 1, 253, 88, 12. akkor azt kell, hogy mondjam, hogy valamiféle jégtörés van, hiszen a Klubrádió most keresett meg a tekintetben, hogy a Navras is féle interjú hanganyagát felhasználhatják, és az a kérdés, hogy ez egybevethetően jelentőségét tekintve azzal, hogy ide hány telefon fut be, nézzék, ha egyetlen egy telefon nem fut be, ha egyetlen hallgató és néző nincs, de én a magam kedvéért folytatott műsorból más orgánumok számára fontos anyagot szolgáltathatok, ad én benne vagyok. Néző, hallgató nélkül. Ha csak a média figyel rám. bár abban az esetben már van egy ember, de nem a szó klasszikus értelmében vett közönség. Egy ilyen unorthodox MTI. 061 253 88 12-eség. Hogy a kikről Mondjad, mondjad, mit nem értesz? Kormányi fót tartok. 261 253 12 először itt hívom fel figyelmüket, hogy a kisabrussal való beszélgetés, után még lehet, hogy lemegy egy tomvéc, de ennyi. Rögtet kívánok, Szia Én kettőt szeretnék mondani. Az egyik az, hogy hogy akinek módja van anyagilag támogatni segélyszervezeteket, azt, azt kérem, hogy hogy támogassa. És a másik az pedig, hogy nagyon kellemes ünnepeket kívánok, és, és Visz... jövő évben még, még jobb. Önnek is. Köszönöm szépen. Györöget. Györöget, Wagner. Um, elmondhatom, hogy mi foglalkoztat? Kell. Azt hittem, hogy te nap előkerülsz. Um, hát, nagyon bonyolult volt, de hívlak ma. Jó, figyeljek. Szóval, hogy a héten én készhez kaptam, megkértem egy szakembert, hogy családszámat göngyölítse fel. Um, és ezt a héten kaptam készhez. Láttam. Ez, igen, ez egy 5 méter 5 méter hosszú, 1 méter széles nyomtatvány, ami úgy uh, 10 generációt uh, ölelá, 10-11 generációt ez a kutatás, egészen 1600-as évek végéig, 90-től kezdve talán, uh, onnantól, hogy Magyarországon elindult az egyházi anyakönyvezés és a, a halotti anyakönyvi uh, kivonatoknak a a rendszere. Úgyhogy odáig tudom visszakövetni uh, a, a családom, amely, amely jellemzem német, tehát nagyon kevés magyar. Uh, egy magyar ág van, egy, uh, egy dédnagyapai ág, aki, aki százi magyar. Egyébként, uh, egyébként soroksári, dunaharaszti és, uh, és taksonyi uh, sváb családoknak a, az összessége, és nagyon sok a, a unokatestvéri uh, keveredés is a a házasságokban, és így uh, szórópróba szerűen van egy Family Tree nevű alkalmazás, megpróbáltam még visszább keresni, és hát két esetben sikert is tudtam elérni, a, a korai betelepülők adataiból, még valószínűleg németországi adatbázisból még két generációt sikerült visszafejtenem, úgyhogy ilyen 1620-ig egy-két ágat uh, azt azt látok, hogy ezek mi a jelentősége, nem tudom, és egy nagyon jó érzés. A történetek hiányoznak, nyilván ezek mögül a, ezek mögül a téglalapok mögül, ahol a nevek és a születés és a halálozási, meg a, esetleg a házasságkötési dátumok szerepelnek, de most a következő lépés az, hogy igyekszem ebből minél többet felderíteni. Nagyon érdekes. Lelkesedést, egészséget. Köszönöm. Boldog évet! Bár a máv lenne olyan pontos, mint amilyen pontosak vagyunk, mi jó reggelt kívánok! 2, 2, 2020 10 15 KFFKT határozat határozata Szécsény Láncid felújítása tárgyában a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa első pont. megerősíti a 2020-02-27 FKT határozatban foglalt azon döntését, amely szerint elfogadja a Szécsény Láncid felújítása, a Budai Váralagot felújítása külön beruházásaként valósuljon meg, és továbbra is egyetért azzal, hogy a Szécsény Láncid a Budai Váralagot, valamint a hozzájuk kapcsolódó közszületek rekonstrukciójával és fejlesztésével összefüggő, intézkedésekről szóló, deredem, deredem, deredem kormányhatározatban elirányzott 6 milliárd forint támogatási keretösszeget Budapest főváros önkormányzata deredem, deredem felújítására, önálló szísi lánchíd felújítására is felhasználhatja. Kettes pont. Egyetért azzal, hogy a kormányzati támogatás feltétele, amelyet a létrejövő támogatási jogviszony létrehozása során érvényesíteni kell, hogy a fővárosi önkormányzat a lánci teljes körű felújítását, belétve a műemlék helyreállítását is az előző. A fővárosi önkormányzat által a BKK ZRT útján 2019. július 16-án Szécsiny lánchez és kapcsolódó kivitelezések tájban megindított, majd 2020. január 21-én fedezethiány miatt eredménytelennek nyilvánított közbeszerzési eljárásban a láncra vonatkozóan szereplő műszaki követelmények. És engedélyekkel azonos, vagy annál magasabb, műszaki színvonalon, az 1915-ben elkészült átépítéssel megvalósult műemléki elemek helyreállításával, továbbá a műemléki értékek és a világörökség helyszín védelme tekintetében, különösen a kulturális örökség világörökség védelmére vonatkozó lapozok, jogszabályi rendelkezéseknek, és hatósági engedélyének elegettéve valamint a korábban megtervezett hídfői aluljáró gyalogos és kerékpáros, forgalomtechnikai, illetve forgalom biztonsági fejlesztésének megvalósításával végezze el. Valamint a korábban megtervezett, hídfői aluljáró, gyalogos és kerékpáros forgalom technika, illetve forgalom biztonsági fejlesztéseinek megvalósításával végezze el. Ez nincs kétszer írve, ezt én mondtam kétszer. Hármas pont. Egyetért azzal, hogy a Belbuda és a pesti Belváros elsődleges kapcsolatát biztosító közlekedési tengely legfontosabb elemét jelentő. A gyalogos kerékpáros, a közösségi közlekedés és a gépjármű forgalom által egyaránt használt láncír felújítását, a fővárosi Önkormányzat a híd lehető legrövid tartó lezárása és műszakilag lehetséges, leggyorsabb ütemezése mellett, valósítsa meg tovább a fenntartja annak szükségességét, hogy a közúti szakaszon, a gépjármi forgalom teljes vagy részleges korlátozása ne haladja meg a 18 hónap időtartamot. Továbbá fenntartja annak szükségességét, hogy a felújítással érintett közúti szakaszon a gépjárműforgalom teljes vagy részleges korlátozása ne haladja meg a 18 hónap időtartamot, ez szintén nincs kétszer írva, ezt én olvastam kétszer. Egyetért azzal a negyedik pont, hogy a Fővárosi Önkormányzat a hitfelújítás kivitelezésére irányuló vállalkozói szerződés haladéktal megkösse, valamint deredem, deredem, deredem, ötözés pont felkéri a kormányt, a támogatási keretőszeg első pontban foglaltak szerinti biztosítás érdekében módosítsa deredem, deredem, deredem, deredem, deredem, deredem, Az ATV híradója ez természetesen már ez a hét. Megkereste a területfejlesztési minisztériumot, azzal kapcsolatban megadják-e a 6 milliárd forintos támogatást a fővárosnak? Idézem a választ. A magyar kormány abban állapodott meg, ez ugye már azt követően történt, hogy én csütörtökön beszéltem Wintermantel Zsoltal, aki tökéletesen látta a helyzetet a tekintetben, hogy mi lesz vagy a logika, Ön pedig már válaszolt erre a kérdésre kerek egy héttel ezelőtt, hát a média így működik. A magyar kormány abban állapodott meg a főváros önkormányzat, ez tehát a szöveg, a magyar kormány abban állapodott meg a főváros önkormányzat vezetésével, hogy a lánci teljes körű rekonstrukcióját 6 milliárd forinttal támogatja. Az erről szóló kormányhatározat egyértelmű feltételeket tartalmaz a támogatás cserébe, az egyik ilyen feltétel, a gépjárműforgalom ezen közúti szakaszon való teljes vagy részleges korlátozása ne haladja meg a 18 hónapos időtartamot. 18 hónap időtartamot. Azáltal, hogy a fővárosi önkormányzat a mai nap folyamán olyan feltételekkel kívánja megint a láncidat, hogy sem a gyalogos forgalom, sem a gépjárműforgalom nem használhatja, nem teljesíti a kormányhatározatban foglaltakat, a kormány eddig minden megállapodást betartott, amit a fővárossal kötött, a láncid felújítása kapcsán is így eljárni, és valószínűleg ön is látta tegnap, amikor Kovács András uh, Origo kérdésére, amely uh, valószínűleg nem véletlen hangzott el a kormányinfon, az volt a kérdés, hogy mi a 6 milliárd forinttal, akkor a miniszterelnök úr viccesen, vagy nem viccesen félig, uh, megfelelő rész Aláhuzandó, azt mondta, hogy talán a halak közlekedése a lánc alatt az, ami a legkevésbé változott az elmúlt időben, és hát ezt a dodonai választ adta, bár amit a területfejlesztési minisztérium küldött az ATV-nek az etekintetben nem nagyon hagy kétséget maga után. Változott-e bármi ahhoz képest, hogy mi egy hete beszélgettünk? Nem, nem változott semmi. Ugye azért még van egy fontos, hogy a főolvasta talán 2020 májusi FKT-atezotot, ezt egy februári, hogyha jól emlékszem, annak a híd ott is téma volt, ott is született egy döntés, és annak a négyes pontja pedig arról szól, hogy a híd forgalmi rendjére vonatkozóan beruházás befejezéséig kell döntést hozni. Azért azt, azt gondolom, hogy ez elég egyértelműbb a tekintetben. A beruházás sose állítottuk, hogy múlt pénteken befejeződött volna, hanem csak annyit állítottunk, hogy a középső úttest azt vissza lehet adni a forgalom számára, a széleken a gyalogos forgalmat nem hiszen ott még dolgoznak a kivitelezők. E, emiatt nem lehet a gyalogosoknak rámenni, hiszen az munkacerület. E, Úgytesten meg nyilván nem fogunk sokat ráengedni, bármennyire is viccesnek gondolná ezt a kormány. Ebből a következően a középső útszakaszt azt megnyitottuk. Ezzel megtörtént a részleges megnyitással hídnak. 18 hónap hon belül vagyunk a dolgban most. Azért nem akarok ezzel foglalkozni, mert ha jól értem, a miniszterelnök is valami olyasmiról beszéltünk, hogy a jogászok eldöntik ezt a vitát. Igen. Többi részt azt a politikai humor részének tekintem. Látsunk Elnézést, meg, amiről most hogy... mi beszélgettünk, az vicces? Tessék? Elnézést, amiről mi beszélgettünk, az vicces? Ez abszolút nem vicces, de hát most ha a miniszterelnök ebből viccet csinál, hogy a, ő nem látott még olyan hidat, amire ráköltenek egy csomó pénzt, ez nem a kormány pénzét. Uh, szóval hogy rát költnek egy csomó pénzt majd a, a részleges, a teljes átadás előtt még nem lehet gyalogosoknak használni, és szerintem ez ripszes, hát most akkor ez az ő gumora. Azt áruljál nekem, miközben önt ez olyan nagyon nem szokta érdekelni, engem annál inkább, most valójában miről beszélgetünk? Azt gondolom, hogy egy kicsit túlérszékelt a vita most. Tehát december 16-án volt a az átadással, Mit túl értékelt, mert ugye, ha, ha, ha, ha itt most egy elvi kérdésről lenne szó, akkor azt lehet mondani, hogy fiala, mit érdekelt téged. Ez a másik oldalon viszont van 6 milliárd forint. A kérdés az, hogy a 6 milliárd forint mennyit nyom a ladba? Az nagyon sokat nyom, de december 16 még nem is kellett volna utalni a 6 milliárd forintot a kormánynak. Várjuk meg, amikor ténylegesen a szükség van erre a pénzet, tehát az a, azok a számlák jönnek be már a melyik amelyekből az 6 milliárdos része a projektnek, ha akkor sem fizet a kormánynak, honnak ez már nem vicces. De az mikor jön? -e? E, az, hát az év az azért el fog jönni. <gül> Magyarul ez nagyon messze. De, de, de azért várjuk ezt az egészet, mert a, az országnak nincs költségvetés a jövőre. Ezt, hogyha jól értem, a héten vagy jövő héten megismerjük, hogy hogy néz ki a tervezett új költségvetés. Ha abban van a 6 milliárd, akkor tudunk egyáltalán bármiről beszélni. Hiszen akkor ezzel számol a kormány. Ha nincsen, akkor nyilván tök mindegy, hogy hogyan mód, hogyha halak mennének a hídon, akkor valószínűleg onnan akkor se lenne ez a 6 milliárd forint, akkor a kormány eldöntött, hogy neki nincsen pénze erre. Mondjuk az őszintén beszél lenne, bocsjuk, idén nincsen 6 milliárd meg jövőre se. Ne fizessétek be az áfát a projekt után. Úgyhogy, ugye is egy dolog azért az egészben nem vicces. Valójában ez a 6 milliárd forint, ez körülbelül a beruházás áfatartalma. Ez a pénz a kormánynak jön és megy. Tehát, ha nem kapjuk meg támogatásba, akkor is 6 milliárdot be kell fizetni beruházás után áfaként. Ha megkapjuk, akkor tulajdonképpen pénz az ablakba, a dologba. De én, én azt gondolom, hogy amikor a hit átadásra kerül, és az utolsó számlák, kifizetésre, akkor derül ki, hogy valójában ez az egész polémiait most viccese, vagy pedig halálosan komoly. Sokszor irigylem azokat az embereket, akikkel beszélgetek, mert én sokkal jobban felhúzom magam rajta, mint azok, akik ezeknek a témaköröknek a gazdái beleértve, de nincs beleértve. Ez kell valami gyógyszer szedni, vagy ez belülről jön. Nekem nem kell, az biztos, hogy máshogy kezeli ezeket a helyzeteket, azt nyilván nem tudom megmondani. Szerintem a, a fontos szétválasztani a Hát nem tudom, hogy mondjam, hogy vicces és a, a halálatosan. Nagyon gondolva. jól beszélni hiszen az én műsoromnak az egyik alcíme az, hogy elválasztani a fontos, a fontos talantól. És e tekintetben permanensen érkeznek üzenetek a műsorhoz betelefonálók és riportalanyok részéről is, hogy ők egyébként hogyan viszonyulnak ehhez a fontos-fontos talanság témához, illetve a konkrétumokhoz, beleértve, hogy természetesen mindeknek megvan az egyéni érdeke is, hogy mit tartsa fontosnak, vagy fontos talannak. Hadd kérdezem meg, hogyha innen nézzük, tehát a, a Láncid oldaláról nézzük, akkor az, hogy már be van dobva a köztudatba, hogy a Láncid részleges átadásával kapcsolatban felvetődött, hogy a főváros vezetése a szabadsághidat is lezárhatja. Ez különösnekintet arra, hogy mi erről beszéltünk, de nem ilyen szövegösszefüggésben. Ezzel mit kezd? Ez, nem dobtunk be, de, hogy fontos a dolog, ez, hogyha jól hallottam, akkor a Magyar Autóklubnak a jogi szakértője beszélt erről az m hogy neki, ő mit gondol, hogy mi mit, fog, mit dobnánk be. Itt arról van szó, hogy a Láncidról van most vita, nem a Szobadsághídnak a jövőbe és orsására, a Láncid esetében meg. Egészen egyszerű és egyértelmű nyomvonat rajzoltunk fel, mi a mostani helyzet. Hidat használhatják korlátozottan azok a járművek, amelyeket eh, taxik, eh, buszok, eh, eh, kis motor vagy motorkerékpár illetve biciklivel. Nyilván gyalogosok nem használhatják, mert a járda az még nincsen készen, ezért ez viszonylag objektív. Az, hogy az autóforgalom visszakapja ugyanúgy, ahogy volt, erre pedig társadalmi vitát szeretnénk lebonyítani, és azt lezárni egészen addig a pillanatig, amíg nem dől, hogy, a, hogy amiben nem fejlődik a teljes beruházás, hiszen nyilván onnantól van a láncidnak az á, teljes átadása. Ez most még egy ilyen munkafolyamat e, része volt Ez a mostani átadás, úgyhogy azért mondom, hogy bőven van arra idő, hogy akkor a budapestiek is át tudják mondani a véleményüket, hogy hogyan szeretnék a láncitát látni. Azért az egy fontos dolog, két fontos dolog szerintem van. Tehát aki azt mondja, hogy a láncid... De vissza kell adni az autós forgalomban, mert annék, hogy nem élet az élet, akkor az elmúlt 18 hónapban ugye, jelzem a láncid le volt zárva. kettes, és mégis volt élet kettes dolog, azért a legkisebb forgalmi kihasználtságú hídunkról van szó. Tehát az autós, a keresztel, átkeresztelt Pest és Buda közötti forgalomnak a, a legkisebb része, ha jól emlékszem, 6 vagy 7 százaléka az, amelyik a látiton ment tehát 2019 előtt, Ebből következően a látsit kivétele az autós forgalomból nemcsak az elmúlt 18 hónap alapján, hanem a statisztikai adatok alapján is azt mutatja, hogy nem okozna olyan változást. És azért még egy dolog, hogyha valaki azt mondja, és szerintem ezt a kérdést érdemes feltenni, hogy élhető volt a -e Budapest akkor, amikor mindenhova lehetett autóba behajtani, ám dugók voltak, vagy hogyha a forgalomcsillapítással próbálkozunk, ahogy egyébként európai nagyvárosok próbálkoznak, folyamatosan még néha, még nagyobb lépték is talán, mint mi, akkor, és, és ezzel megpróbálják belső körületeket is élhetőbbé tenni, és nem folyamatos dugóvá, akkor melyik a jobb megoldás? Kipróbáltuk azt, hogy, hogy mindenhol alapok voltak, láthatólag ez nem működött, hiszen dugók voltak, most nézzük meg, hogy forgalomcsillapítással, hogyan lehet nézsékeni a forgalmat, ez az mi ajánlatunk a dologba, de természetesen a Láncid esetén egy időtársal, vita lesz. Um. Más. Pénzt nem ad a kormány Budapestnek, és azt sem engedi, hogy eladósodjon, ugye erről is beszélgettünk, de ez is a közelmúlt eseménye, ugye egy nappal, vagy pontosan nem is egy nappal azon az éjszakán jelent meg a közlönyben ez a döntés, amikor a múlt héten ülésezett a fővárosi közgyűlés. Összesen 62 milliárd forintnyi hitelfelvételét kérte a főváros a kármány, talán a kabinet nem járult hozzá. Egészség csak itt a stában valaki tüszentett még mielőtt maga azt kérdezni, hogy miért mondtam ezt. 32 milliárdot az önkormányzat, másik 30 milliárdot a BKV vegyen fel. Ez a dolog egyik része, ezt írja a HVG. A jól értesült népszava pedig néhány nappal később már, azt is írja, hogy a jövégévi költségvetés készítésekor a városvezetés még abban bizott, hogy az ormány kormány megadja a hozzájárulást a 32 milliárd forintos beruházási ítel felvételéhez, amelyet már teljesen előkészített az a kormányzat, csak ö, csupán a kabinet hozzájárulásra lett volna szükség. De végül nem kapták meg az engedélyt. A gond csupán az, írja a népszava, hogy a pénz csak nem felét megelőlegezve egyéb bevételekből már el is költötték. Így van, hiszen a költségvetés az úgy készült 2022-ben, hogy a, a beruházások, felújítások részéhez szükségünk van olyan forrásra, olyan külső forrásra, vagy nekünk már akkor nem állt rendelkezésre eh, készpénysz formájában, tehát nem volt eh, bent a bevételi eh, oldalon, hiszen már 2022-es költségvetés is úgy készült, hogy lényegében minden bevételünket, eh, folyévi bevételünket az működésre kellett elköltenünk. Azzal számoltunk, és nyilván azokat terveztük, hogy a, azokat a, a feladatokat, hogyha végrehajtjuk, például útfelújítások, kisebb szociális intézményi beruházások voltak ezek között, csak hogy most például új jelleggel mondjak néhányat, vagy van közöttük olyan uniós projekt, amelynek a, a, az önrész lábát ebből finanszíroztuk. Szóval, hogy a projektek, ezeknek a projektek esetében ezzel a beruházási Bepótolni. Nyilván, miután a kormány döntés húzódott, húzódott, ugye ezt beadtuk, májusban hogy döntött róla a közgyűlés, beadtuk a nyár folyamán az aláírt hitelszerződés, hiszen ennek az a procedúrája, hogy már a bankok is aláírják ilyen, akkor a hitelszerződést mi is aláírjuk, közgyűlés elfogadja, tehát kitárgyalt komplex szerződésről van szó, és egy záradék van rajta, hogy akkor lép hatályba, akkor férhetünk hozzá, hogyha a kormány egy határozatában azt mondja, hogy igen, vagy nem. Hát nyilván, nem, akkor van a tökébe hitel hitelszerződés. És hát ha nem tudtunk várni, hogy a kormány eldöntse, plusz futó projektek voltak, ezeket finanszírozni kellek, ezért valóban az történt, hogy megelőlegeztük ezt a pénzt. Hát majd december 13-en, 12-én pedig a kormány egy éjszaka kihozta azt a határozatot, Oké, okay, de, el... de mintem pénznyomtatással önök még nem foglalkoznak, azt is megírja a, a népszóval, nem szoktam más babériaival ékeskedni, hogy a technikai csőd az elmaradt, hiszen a normatív támogatása a BKV-nak befolyt, és az ettől menekszik, tehát a főváros, de ugyanakkor igen jelentős milliárdos nagyságrendű deficittel indul, ezt az iparüzési adóból, vagy mi a frászkúnyhóból, tehát ezek a, lukak a a ezt az egész Titanic munkacsoportot, amiről volt szó a Fővárosi Közgyűlésen, hogyha rajta nem tudom, hogy van-e egyikrént önöknél valami kommunikációs tanácsadó, Titanic munkacsoportról ne beszéljenek, mert a Titanik elsüllyedt. Tehát Titanic munkacsoportot említeni, az szerintem az a fekete humornak egy olyan pillanata, amit én elkerülnék, tehát valami más hason, hajóról beszéljenek, ha egy csapos közbe szólhat. Ám, egy, egy probléma. Ön vagy, is titanik beszél. munkacsoportról beszélt, ne beszélj ilyen kedves kis ambus munkacsoportról, mert aki hallgatja és nézi, az akkor azt tudja, hogy ön bármit is zenél a fedélzeten, a végén ott a tengerfenéken végzi, és ebben nem mindenki akarja önt követni. Én nem mindenki volt meg a Titanic balesetében. Hát, kettes, igen. Kettes probléma, hogy nem én beszéltem a Titanic munkacsoportban, hanem Pokorni Zoltán. Igen, de ön is, ön, ön is használta. Nincs Titanic munkacsoport. Tehát a a Pokorni is szoktam néha beszélgetni, de nem most gyakrabban. Azt kérdezem tehát, hogy... És akkor most mi van? Azt írja a népszava... Várhatóan 15-20 milliárdos mínuszal zárja az idei évet a főváros. Ide a felét. 15-20 milliárd az ezzel a deficittel mi lesz? Ez ugye ezt előre elmondtuk. Oké, okay, én ezt értem, hogy előre elmondták, de ennek az, a, a. Azért azt szerettem, hogy két bővített mondattal, mert hogy amikor időközönként baj lesz, hogyha a kormány így el az önkormányzatokhoz, és meg Budapesthez. Akkor mindenki azt mondja: ó, és akkor mit, mit kapcsolunk le? Mondom, hogy lekapcsoljuk, mert nem így felesztérni olyan ezt dolgot, hanem egy pillanat után fizetésképtelen lesz. Nyilván idén elkerülük a fizetésképtelenséget, mert van egy folyószámla hitelünk, amiből megerőlegeztük ezt a forrást. De hát ez azt jelenti, hogy jövő év elején. Ugyan van jó, hisz, magyarul, ő most fel, az, azt festi fel, hogy a fizetésképtelenségnek olyan következményei lesznek, ahol e, a szószoros vagy a szóátvit értelmében rámutatnak a kormányra azoknak, akik egyébként ön, önöktől várják a pénzüket? Hát ez erről szó, de hát főleg gondoljunk bele, ezeknek egy része például az állami cég, vagy állam által nagy mértékben befolyásolt cég. Mondjuk az mvm Uh, next, aki a áramszolgáltatónk, hát oda fizetjük a diparúzisi adóban. Árulj el, hol van ennek a vége, vagy ennek nincs vége? Én nem tudom, hogy valami végeztem, most nem próbáltak ki az ország, is, nem, nem is fogja. Tehát, hogy én azt mondom, hogy egy egész milliós város becsüldöltetni. Jó, de ez a, egy a társas játék, hogy, hogy kibírja tovább, vagy ez gyakorlatilag játék a szavakkal, hiszen a végeredményben aztán a, az egyik zsebéből a másikba teszi, vagy egyszerre csak azt mondja, hogy ilyen tökéletlen fővárosi vezetés az azt érdemli, hogy jogszabályváltozás legyen, és kitalálnak valamit, amit egyikünk se szeretne, de önök biztos, hogy nem. EFM, de ez pénzügyűleg ez pont ugyanazt fogja jelenteni. Tehát, hogy a, attól, hogyha nincsen önkormányzat, sőt, a, no, attól, hogy nincsen önkormányzat, attól olcsóban nem látja az állam a feladatot. Hát már ma magához veszi. Kipróbálta az állam, hogy a centralizált valamit, például a közöktatás, az egészügyi akkor drágábban és rosszabb hatékonysággal látja ezt a feladatot. Ez nem egy vélemény, ez egy tényállítás a részemből. És plusz hogy pénzbe került. Tehát az államháztartásnak ugyanígy része a kormány, ugyanígy része a, a fővárosi önkormányzat, és ugyanígy része... Ő csak a... azt árulja nekem, hogy a, a múlt héten volt a költségvetési vita. Hogy lehet költségvetést csinálni ilyen helyzetben? Mi a másik alternatív? Nem, nem, nem, nem félreért. Azt én értem, csak... Uh, uh, ugye ez... Ez a, ez a kérdés. Tehát én mindig úgy... Uh, tudok egy ilyen bonyolult helyzetben dolgozni, hogyha megnézzük, hogy milyen altalat, milyen lehetőségeim vannak. Jó, de Ez ön jószerivel úgy viselkedik, ha én ezt jól értem, mint aki ezt nem veszi tudomásul, ugyanakkor úgy kezeli, mintha nem lenne, mert hogyha ennek megfelelően viselkedne, akkor nem tudná a hétköznapi életet itt a fővárosban lehetővé tenni, mint általános főpolgármester helyettes. Tehát ön a szó klasszikus értelmében megpróbál ettől elvonatkoztatni, miközben de facto ettől nem lehet elvonatkoztatni. Nem, nem, nem. Szerintem nem. Na, egészen biztos, hogy nem így működik. Tehát, hogy a van egy helyzet, amit adottságnak kell tekinteni. Nyilván ezt megpróbálja az ember megváltoztatni, de ebben a környezetben kell működnie. Mi egy na, na, nagyon egyszerű helyzet van... Jó, csak azért nagyon a fontos vár... dolog, hogy én egy olyan adottságot feltételez, amely egészen addig adottság, amíg meg nem szűnik. És ugye az ön Igen. főnöke, Karácsony Gergely egyszer már mondott olyat, és az nem volt egy értelmetlen szöveg, hogy amíg evidenciának tűnik az, hogyha felkapcsoljuk a villanyt és meg megkinyitjuk a csapot és folyik belőle a víz, de hogy ez nem evidencia. Tehát abban a pillanatban, hogy ez nem lesz adottság, abban a pillanatban azért én még lehet, hogy eszébe fogok jutni, miközben nem leszek a legfontosabb akkor. Ebben igaza van, csak olyan, az az állításom, hogy a, arra, hogy várjuk azt, hogy együtt nem kapcsolódik fel a villanyt, arra nem érdemes... Ebben igazából érdemes ezt a csak, érdemes csak érdemes azt mondtam, dolga. hogy az adottság az próbáljuk egy... Próbáljuk meg költségvetést csinálni, próbáljuk meg elnézíteni a, a, a város működését, és nézzük meg, hogy ezek között a, a feltételek között, meddig működik ez. De, és természetesen folyamatosan korrekkel el kell mondani, hogy ha ezek nem változnak, akkor mikor és hol lesz probléma? Mikor lesz az, hogy nem tudunk kifizetni számlákat? Egy másodperc, hogy kérem... el kell indulni ebben a történetben. A, az értelmezhető, vagy az teljesen a politikaszférájába tartozik, hogy a keden megjelent határozat szerint csak nem 30 milliárd forint értékben összesen 29 önkormányzatnak adott engedélyt hitelfelvételre a kormány, további három önkormányzat cégei pedig csak nem 9,4 milliárd értékben írhatnak alá kölcsönszerződést, Debrecen, kecskemé, Győr, Hitelre kapott ez engedélyt az ellenzéki, az ellenzéki vezetésük Gödöl, és Újbuda viszont Budapesthez hasonlóan hoppon maradt. Ez politika? Hát, ha megnézzük, hogy kik vezetik a várost, akkor nyilván nagyon nehéz elvonatkoztatni attól, hogy az egyik rész, akik kaptak azok kormánypártiak, akik még nem kaptak azok, meg nem kormánypártiak. Ebből csak egyetlen következtetést tudok levonni, hogy ez politikai mérlegelés alapja volt ennek, azaz politikai döntés volt. Mi volt a múlt héten a vízművek közgyűlésén. Hát amire mandátumot kapott a, a főváros delegátja, ilyenkor ez viszonylag technikai ö, történet, hiszen elmegy, elviszi a mandátumot, és ezt szavazza meg, ez nekünk mondja a többségünk a közgyűlésen. Ebből következően megtörtént a igazgatóság elnökének cseréje, Ugye a múlt héten beszéltünk, egy néző észrevétel volt azzal kapcsolatban, hogy a vezérigazgató és a gazdasági vezérigazgatóhelyetes egy és ugyanazon személy. Tehát amikor arról volt szó, hogy a vezérigazgató megy, de a gazdasági helyettes marad, az egy személyre vonatkozott, és nem kettőre, beléltve, hogy miután konfliktus volt a tulajdonos vagy a többségi részvényen rendelkező és a vezérigazgató között kevésé tűnt valószínűleg, hogy gazdasági maradhat, de Tudja fel azt az ellentmondást, ami e el mögött húzódik, ha van. Nincs ellentmondás a kettő között. Én őszintén hibáztam, mert hogy a, az én fejemben az volt, hogy ott van még vezérgőgatóhelyetes, ami igaz is. És a kérdés arra vonatkozott, hogy a távozik a, a vezérigazgató és a vezérgőgatóhelyetes, és abban még nem figyeltem, hogy a, a vezérgőgatóhelyetesnél a gazdaságira utalt. Ebből következően ez valóban a két az ugyanaz volt, ugyanaz töltötte be a két posztot, tehát korábban emlékszem gazdasági vezérigazgató helyettes volt, és amikor a 2020-ban kineveztük, akkor körülött a vezérigazgató, és nem töltöttük be máshol a gazdasági vezérigazgató helyettesi posztot, de nyilván a lemondásával mind a két posztról távozik, tehát ez történt. Meg, és ezt az új igazgatóság elnöke tudomásul vette, és gondoskodott a poszt töltéséről. Az, hogy ki a vízművek vezérigazgatója a vízművek helyzetének megítélést tekintve, mennyire fontos, mert hiszen erről is beszélgettünk a múlt héten, aztán telefonon is volt róla szó, és hát írtak is róla, tőlünk teljesen független, hogy azért az nem teljesen normális, hogy vezérigazgatói véleménye múljon az, hogy az ember így vagy úgy lássa Az egyik vezérigazgatót kezelhetetlennek tartja, a, a tulajdonos ezzel nem ért egyet, mert olyan energiárakkal számol a régi vezérigazgató, amely a tulajdonos szerint nem mérvadó, mert egy bizonyos árat mond, egész évre, miközben az, ele, az áram ára változik, és egyéb mutatókban is van különbség, és akkor az új vervizégigazgató sokkal kedvezőbben fogja majd látni a vízművek helyzetét. Hogy van ez? Nem, nem, nem, nem. Arról van szó, hogy a főlelési közülés adott kilenc szempontot, ami alapján át kell dolgozni az üzleti tervet. Ez alapján a kilenc szempont egyébként nem volt ismeretlen a korábbi igazgatóságnak, illetve vezérgatónak se, de nem ennek megfelelően készítették el. Minekünk nekünk tovább is az az alapállításunk. Egyrészt egy üzleti terv, ugye terv, ami abból kiindul valamilyen feltételezésekből, de hogyha szentünk azok a feltételezések túlzóak, vagy pont inkább abba a helyzetbe, abba az irányba akarják nyomni a tulajdonost, hogy ez a helyzet kezelhetetlen, ezért a, ez a dobja oda az államnak a teljes vízműveket, akkor lehet, hogy mi nekünk van erre jogunk, hogy azt mondjuk, hogy ezzel nem értünk egyet, és vizsgálja fel. Ennek ellenére egy olyan előtervet fogadott el, előbizeti tervet fogadott el a, a, a cégmenedzsmentje, és terjesztett be a, a, az igazgatotánysa, ami nem ezeket a felkételődéseket tartalmazta. Mi ezek, ezt követően azt gondoltuk, ha meg kell erősíteni a, szégmenedzsmentjét, egy olyan uh, igazgatói jogkört kell kialakítani, és olyan szakmai uh, szerepöt kell odavinni, aki képes segíteni ezt a munkát, de ezt uh, megelőzte a vezérigazgató, hogy ő beadta a felmondását. Nem kértük tőle, és nem is kívántuk, hogy ő távozzon, sőt azt gondoltuk, hogy ilyen nehéz helyzetben fontos a folytonosság, de hát természetesen belső pótlással megoldottuk a vezérigazgató utódlást, is így ebből következően a cég napi működés egyáltalán nincsen veszélybe. Továbbra is nem -lá folyik a víz a csapból, működik a fővárosi vízművek, és megpróbálunk alternatívákat teremteni arra, hogy hogyan lehet ezt a főváros marad tartani, és nem pedig valamilyen külső csodára várni ebben a helyzetben. Azért... A víz meg abban a szempontból kicsit kényelmesebb helyzetben volt, mint más fővárosok, a szolgáltatók, hogy nem kellett eddig átélni azt, hogy hogyan kell racionálisan működni. Most nyilván racionálisan abban a szempontból működtek, hogy a közpénzekkel felősen gazdálkodtak bizon benne, de hogy abban a szempontból, hogy megnézni minden lehetőséget, hogy hogyan lehet spórolni, hogy biztos, hogy minden területre olyan mértékben szükség van, ahogy azokat tehát ezt a munkát el kell nagyon gyorsan okay. végezni az új igazgatósági elnöknek és a vezérigazgatónak. Szalai Annának azt mondta, hogy minden reggel izgatottan nézi meg a főváros folyószámla egyenlegét, még pluszban voltunk, mondta, de a BKV-nek hamarosan utalni kell 22 milliárdot. Na most ugye azóta levonult némi víz, beleértve a láncid alatt is, halak, ugye egy milyen képes beszédet lehet folytatni, Valószínűleg fölöslegesen, ám az csak 12 milliárd volt, amit átutaltak. Akkor itt még van uh, minimum 10 milliárd, vagy 13. Uh, de tváról, tőle, igen. Vagy uh, 10 milliárd. Uh, most hogyan néz ki ez a, folyósz, ez a folyószámla egyenleg, amit ma reggel látott? A ma reggelit, mint amikor beszélünk, kezdet, nem tudom. Oké, okay, rendben, mondani. akkor a tegnapi. A tegnapi. 8. Minus 5,8 milliárd volt körülbelül a volt a főszemlánkon. Ugye azért 12 meg 10, mert a 12 milliárd az valóban az állami támogatás, és plusz 10 milliárdot, 9,8 milliárdot még pótlagos, pótlagadnunk kellett, hogy a BKK és a BKV ne számla hitellel zárjon. Ugye arról van szó, hogy még az üzleti terv megalkotásakor azt láttuk, hogy kell 14 milliárd forintos támogatás, támogatás az államtól, hiszen a megnövekedett energiárak soha nem vehette hatósági áron az üzemanyagot a BKV, hanem mindig piaci áron kellett neki vennie, tehát hogy azért ezek darabra milliárdos költségek voltak, és hát már idén is ugye megemelkedett a, a földgázára, megemelkedett a távfő a BKV számára is. Ebből következően 14 milliárd forintos energiatámogatási külön támogatást kértünk a Kormánytól. Hát nyilván nem kaptuk meg, de mivel nem jött meg, ezért valahogy ki kellett nullázni a céget. annak érdekében, hogy ne folyószámla, hitellel zárják, és erre volt szükség 9,8 forint értékben. Logos a kérdés, hogy akkor miért 14-et kértünk, hanem ha 9,8 is elég lett, mert hogy egyébként nagyon erős takarékoskodásba kezdett a BKK-BKV, és egy kicsit jobb is lett a bevételi oldal, jegyelbevételbe, mint amivel előzetesen számol. Oké, okay, de amikor az ember reggel ránéző és 5,8 milliárd hiányt lát, akkor nem kap... Nem? Én valószínűleg meg frázt kapnék. Eze, e, akkor kapnék frázt, hogyha nem tudtam volna, hogy ez ennyi lesz. Ezt elmondtuk előre, hogyha csak a közösségi közlekedés 12 milliárdáját kapjuk meg, akkor ugyan technikailag fizetőképesek vagyunk, de mínuszba lesz évvégen a főszámlánk hogyha beruházási ítelt megkaptuk volna, és megelőlegzett megjelőlegzett pénzt vissza tudtuk volna forgatni, akkor meg már nem történt. Jó, itt, tudom, hogy nagy különbség van, de a triviális értelemben, vagy biztos, és egy általános alpolgármester, főpolgármester helyettes közötti különbséget lehet zongorázni? A szónak abban az értelmében, hogy ön valójában azért egyfajtában kötéltáncol? Ez kötéltáncolás. Az, amit ön mondat, persze arról szól, hogy a van egy jogi folyamat, amikor nem fizetőképes egy önkormányzat, és akkor ebben az esetben a bíróság kirendel egy eljárásért adóságrendezési eljárás, embert ilyen szép szóval hívják őt, de azért a kettő között van különbség, jelenleg, fizetők okay. vagyunk, Igen. jelenleg fizetőképesek vagyunk, jelenleg fizetőképesek vagyunk, híván szeretnénk is ezt a helyzetünket feltartani. mintem van a költségvetésünk, ezért van egy Pálya arra, hogy el tudjunk indulni 23-ba, hogy ez a meddig elegendő, az nyilván a sok mindentől függ, például legfőképpen az energiáraktól, ami alapvetően meghatározzák a jövő évet. És hát nyilván az iparűzési adótól, ami meg ez egy kérdés, hogy hogyan teljesül. Hát a tavaly év még egy jó év volt az ideje, ez nem lesz jó. Ezt miért gondolja? Hát mert a gazdaság most nem dübörög ezt én értem, csak nem ettől függ teljesen a 23-as adóbevétel. A 23-as adóbevétel az a 22-es teljesítménytől függ. Értem, azért mondtam, a 22-est pont erre vonatkozik, hogy már jövőre lesz. Egy legyen akkor a jövő évi beszélgetéseink gondja. el nekem, hogy tud már valamit a két villamos találkozásáról, amely a villamosvezető súlyos sérülésével járt együtt, beleértve, vagy hogyan vannak a sérültek? A... A ápolják a villamosvezetők, valószínűleg rosszul lett, és, és emiatt keletkezett a baleset. Ugye ezekben a, a rendszerekben van egy éberségérzékelő a dologban, és a, ahogy rosszul lett, és valószínűleg ráborult a, a, a kezelőpultra, ezt az éberségérzékelő bekapcsolva maradt. Ezt vizsgálják a kollégák, hogy ez a héten, ez a, ez a előállt, az az mi, mi, miért történt. De valami pillanatra, ezt ha az ébenség bekapcsolva marad, az nem jó? Ugye az ébenség azt jelenti, hogy ebben az esetben, hogy a, mondjuk például nincs rosszul a, vagy ott ül el folyamatosan a járművezető. Ez az autókban viszonylag ritkán van, de a, néhány autóban ilyen is van beépítve, de, de ezt az időközönként kell mehelyem egy kart. Miután egy kigyorsításnak keletkezett ez a helyzet, ezért az ébenség még nem, akkor úgy mondom, hogy nem kellett még mozgatni ehhez. Tehát a rosszul lét és a ütközés pillanata közötti időszakban a rendszer nem érzékelhette, hogy rosszul van a vezető, és miután a Járművön sem voltak utasok, nem egyetlen egy utas volt, hiszen egy nem menetrend szerinti járatról van szó, hanem a járat volt, és egy kollégát vitte, ezért nem is érzékelték, de valószínűleg az a pár, méter, ami alatt ez a rosszul itt megtörtént és az ütközés, ez nem is lett volna elegend, hogy beavatkozom bárki is, ha ott van. A másik járőben az utasok sérültek meg, és az én információm szintük könnyebb sérüléseket. Nagyjából ez, ez azt lehet tűni, hogy sebességgel ütközte? Ezt Egészen pontosan tudom, de miten a vizsgálat tart, nem fogom elmondani, nem volt ez egy hatalmas sebesség. Az egyik jármű haladt előre, ami olyan menetrend szerinti járat volt, a másik pedig egy ilyen kiálló járat volt, ami utolérte a másikat. Ugye ilyenkor azért, a fizika szerint, szerint, mivel nem frontális karamból volt, azért nem összeadódtak a sebességek, de azért ez azt jelentette, hogy azért két nagy jármű de csak a utas vezető fülke olyan mértékű roncsolást szenvedett, hogy azért a kikerepte a katasztók havai elmunkatásének szabadítani őt nem tudott. Hát látványban meglehetősen szörnyű volt, és milyen állapotban van a vilamos vezető? Kórházban. És az, hogy egyébként rosszul lett, vagy sem, azt már lehet hitelt tudni, vagy ez épp úgy a vizsgálat része? Hát nyilván vizsgálatnak kell kiderítenie, az, ez az erős feltételezés a dologban. Tudom, hogy nem a legfontosabb, de megkérdez az ember, és ebben a sorrendben is kérdeztem. Nagyjából megmondhat, hogy mekkora az anyagi kár, mert ránézésre szönnyen néztek ki a villamosok. Na ez elég magasan, anyagi kár van nyilván ezt is most vizsgálják, ezért nem olyan régen történt a baleset, tehát ennek hogy. Ez nagyságrendileg megnyi. Nagyságrendileg. Nem fogok tudni de Ezek biztosított a... járművek? Meg... Gondolom. Jó, Ezek... Tehát gondolom biztosítás van rájuk. Uh, hát ugye erre az esetben vonatkozik ki, ez egy kérdés. Én <gül> kell, kell vizsgálni. Tehát akkor itt is van dolguk a jogászoknak. Persze. Mint a láncidnál is. Egyem. Nagyon szépen köszönöm, Horváth Csabának elévülhetetlen érdemei vannak a tekintetben, hogy összehozott bennünket. A január 16-ai héten folytatom, az hétfő, azon a héten csütörtökön, ha az ideje megengedi, és még beleférek az idegállapot a romlásába a folyószámla egyenleg mellett, akkor. Kívni fogom, de erre előtte felhívom a figyelmét. Azt megelőzően kellemes ünnepeket, és boldog új évet kívánok. Önnek is, és köszönöm szépen az eddigi beszélgetéseket. Nagyon szívesen a dolgozó népen szolgálom, bár ebből is vigyázni kell, mert valakinek ezt mondtam, és azt mondta, hogy ez valami szocializmusból való idézet, és ez az ő jó érzékenység, vagy érzékenységét sért, úgyhogy az ember már manapság az a legegyszerűbb, ha nem mond semmit. <gül> okay, Viszonthallásra. Nem lehet kikapcsolni a telefont. 3 perc, 44 másodperc. Ami erre jó, jó. Ami nem jó, nem jó. 0612538812. Jó reggelt Jó, boldog ünnepeket Viszont. szeretnék kívánni önnek és azt kérném, hogy jövő nyárig júniusig tartson ki akkor megyek nyugdíjba és elég rendes nyugdíjam lesz, akkor már tudom önt támogatni <gül> Rendben van Köszönöm. Meg, Megpróbálok kitartani, ez is egy szempont <gül> Száz 95. 55. Fia, hogy ez a vagyok. Ő Nagyon éget. boldog karátonket és egészséges boldogú évet. Viszont kívánok. önnek is köszönöm szépen családjának is. Húz. Jó reggelt kívánok, nagyon-nagyon-nagyon kellemes ünnepeket kívánok, és boldog új évet önnek, és az egész családnak. Önnek hogy is. maradjon ilyen, ami ilyen etik is volt. A, igen, majd megmondom anyukámnak, hogy legalább egy ember pártolta ezt. Fontos szempont, kár, hogy anyukámmal ezt már nem tudom megosztani, az még át kell vennem itt a Hádiz birodalmába. Kaptam egy ilyen szép gyertyát, álljátéká változott a műsor amit csomagolók elérnek, aztán illa a berek erek.